Nagymamának és nagypapának, a nyaralóban töltött nyarakért, a palacsintákért és húsgolyókért, és írói álmom odadó támogatásáért, és minden másért. Egy A kis acélcsónak késként szeli a zöldes fekete vizet. A nyár végéig égbolton a nap alacsonyan áll, jelzi, hogy hamarosan leszáll az es. A csónak órában ülök, behunyom a szemem, hogy az arcomba csapódó vízcseppek ne menjenek bele, küzdök az émeigéssel, mely a csónak mozgásának ütemében kavarok bennem. Bárcsak lassítana egy kicsit, hasít belém a gondolat, és Alex, mint olvasni tudna a gondolataimban, pontosan ezt teszi. Óvatosan felé fordulok. A csónak végében ül, egyik kezével a motorkormány Markója. Egész lénye férfiasságot és magabiztosságot áraszt. Kopaszra borotvált fej, markáncs álkapocs, sűrű ráncok az orr fölött. Férfiakra nem mondjuk, hogy szépek, de Alex Lex igazán az. Mindig is így gondoltam. Még most is így gondolom. Hirtelen leállítja a motort, és a csónak íves mozdulattal huppan vissza a vízbe. Smilla megbillen a helyén, a középső ülőpadon. Előre hajolok, hogy elkapjam és megtámasztom a hátát, amíg sikerül visszanyernie az egyensúlyát. Apró ujjaival ösztönösen ragadja meg a kezemet, mire melegség önti el a testem. Mikor már a motor sem kattog, csak a néma vesz körül minket. Smilla vékony lensőke haja a nyaka körül lengedezik, alig tíz centire az arcomtól. Épp előre hajolnék, hogy orromat beletemessem a puha tincsekbe, amikor Alex az evezőkért nyúl. Kipróbálod? Smilla azon nyomban elereszt, és izgatottan felpattan. Na gyere! Mosolyog Alex. A papa majd megmutatja, hogyan kell levezni. Smilla felé nyújtja kezét, és tartja őt, amíg meg nem teszi azt a pár lépést a csónak végébe. Ott apja ülébe ül, és elégedetten megpaskolja a térdét. Alex megmutatja, hogyan kell tartani a evezőket, majd kezét Smilla ér a téve, lassú mozdulatokkal evezni kezd. Smilla felkacag, bájosan gurgulázva, ahogyan csak ő tud. A balpofián lévő apró gödröcskét bámulom, míg nem elhomályosul a kép. Akkor inkább a tó felé fordulok, és belefeledkezem a végtelenségébe. Alex állítja, hogy noha egészen biztosan van hivatalos neve is valamelyik nyilvántartásban, erre felé a tavat mindenki csak a lidércesnek emlegeti. De ez még hagyján. Rémis többnél rémis több dolgokat mesél róla, hogy állítólag mi mindenre képes. Hihetetlen történeteket tud arról, hogy a tavat egykor elátkozták, gonosz lelke pedig megszállja az embert, eltorzítja a lelkét, és szörnyű tettekre készteti. Felnőttek és gyerekek egyaránt tűntek már elnyomtalanul a környéken. Vér is folyt már itt. Legalábbis ezt rebesgetik. Panaszos, baljós visszhang vonul át a vizen, és felriazt a töprengésemből. A hang irányába fordulok, szemem sarkából, mintha látnám, hogy Alex és Smilla is így tesz. Újra felhangzik. Mély, csikorgó hang, melyreket huhogó sikolyba torkollik. Szány hallatszik, majd kicsit távolabb egy sötét árnyék száguld a víz felé. A következő pillanatban már el is tűnik, mintha elnyelte volna a tú. Se csobbanás, se vízfodor. Alex egyik kezével áttöleli Smillát, a másikkal a távolba mutat. Búvár magyarázza. Azt mondják, hogy az őskorból származnak. Biztos a hangjuk miatt. Egyesek félelmetesnek tartják. Felém Sandit, de én Smilla-t nézem, így tekintetünk nem találkozik. Smilla szemével hosszan figyelmesen kutatja a helyet, ahol a búvár eltűnt. Végül Alexhez fordul és nyugtalanul tudakolja, vajon a madárnak nem kéne már feljönnie, hogy levegőt vegyen? Alex felnevet, megsimogatja Smilla fejét és elmagyarázza, hogy a búvárok akár hosszú percekig is képesek víz alatt maradni. Aggodalomra semmi jók. Különben is, teszi hozzá. Elég ritkán bukkannak fel ugyanott, ahol alá merültek. Alex ismét megragadja az evezőket, és maga evez az út hátra levő részén. Smilla már visszatelepedett a csónak közepére, háttal nekem. A profilját figyelem. Arca puha ívét, miközben tekintete továbbra is a vízfelszín pásztázza. A madár. Csak az jár a fejében, hogy vajon hol lehet most, és hogyan bírja annyi ideig a víz alatt. Felemelem a kezemet, hogy nyugtatólag megsimogassam vékony hátát. De ebben a pillanatban Smilla megmozdul, elfordítja fejét, és így már nem láthatom az arcát. Alex rámosolyog, és érzem, hogy Smilla visszamosolyog rá, bizalmasan, bensülségesen. Ha a papa azt mondja, hogy a madár rendben lesz, akkor az úgy is van. Úgy tíz méter van hátra a szigetig, a kis szigetig, a lidérces közepén, oda tartunk épp. Lenézek a vízre, tekintetemmel igyekszem áthatolni a felszínén. Végül már sejteni vélem alattunk a hínáros, hullámzó tófeneket. A víz egyre sekélyebb. foszlányok nyúlnak fel, és hosszú zöld nyálkás ujjakként ölelik körül a csónaktestet. Magas nátszálak fogják közre a csónakot, és hajolnak fölénk. Amikor neki koccanunk a szárazföldnek, Alex feláll, és elhalad előttünk. Lépései nyomán himbálózni kezd alattunk a csónak. Görcsösen megkapaszkodom a szélében, és behunyom a szemem, míg abban nem hagyja a hintázást. Alex köteletvon a legközelebbi fatörzse köré, és rutinosan kiköti a csónakot. Aztán Smilla felé nyújtja a kezét, és Smilla lecsatolja magáról a mentő mellényt, miközben elbukdácsol előttem. A nagy sietségben rálép a lábamra, és könyökével véletlenül a jobb mellembe bök. Feljajdulok, elég hangosan, mégsem vesz észre semmit. Vagy észreveszi, csak nem törődik vele. Olyan igyekezettel tart apja felé, hogy minden más közömbössé válik számára. Elég csak kettejükre nézni, az ember rögtön tudja, hogy Alex Smilla nagy szerelme e világon. Amikor nemrég elindultunk a nyaralótól, természetesen Alex mellett sétált, pontosabban szögdécselt lefelé a stékhez. A keskeny vény szegélyező fák koronáján átszűrődő fekete napsugarak elvegyültek Smilla elragadtatott csacsogásával. Hamarosan portra szállnak majd egy lakatlan szigeten ő és a papája, mint az igazi kalózok. Smilla lesz a kalóz királynő, a papája pedig lehetne a kalóz király, esetleg. Nevetett és kézen fogva húzta maga után Alexet, ha tóról van szó, Nincs vesztegetni való idő. Én néhány lépésnyire mögöttük haladtam. Most felnézek rájuk, ahogy egymás mellett állnak, Smilla Alexnek dől, és apró puha karját apja lába köré fonja. Szétválaszthatatlan egységet alkotnak. Apa és lánya. Ők ketten, fent a parton, én egyedül lent a csónakban. Alex ezúttal felém nyújtja a kezét, és ösztönzően felvonja szemöldökét. Habozok, és ezt észre is veszi. Gyere már, hisz családi kirándulásról van szó szívem. Mosolyog. Szemem szmillára téved, és ezúttal találkozik a tekintetünk. Van valami jellegzetes a kis állában, ahogyan azt előre túlja. Menjetek nyugodtan, mondom reket hangon. Én majd itt várok. Alex még egy fél őszinte gesztussal próbál rávenni, hogy velük tartsak, de amikor ismét megrázom a fejem, vállat von és Szmilla felé fordul. Szemét tágra nyitja és grimaszol, mire Szmilla szeme felragyog a lelkesedéstől. Rettegjetek, szigetlakók! Itt jön Kalózpapa és Szmilla Kalóz királylány! Miközben ezt kiáltja, felkapja Smillát, átveti a vállán, hogy Smilla csak úgy visít a gyönyörtől, majd futva nekivág az emelkedőnek. A sziget egyik fele meredekebb, mint a másik, és mi a meredek oldalán kötöttünk ki, de Alex rákapcsol, nem hagyja, hogy az emelkedő megfutamítsa. Szinte érzem a tejsavat a lábában, és a vállán fejjel lefelé lógó Smilla gyomrában tomboló izgalmat is. Végül felérnek a csúcsra, és eltűnnek a szemem elől. Ülve maradok, és a távolodó hangokat hallgatom. Kis idő múlva előre hajolok, óvatosan megmaszírozom, sajgó, elgémberedett derekomot. Valami arra késztet, hogy még előrébb hajoljak, át a hajó korláton. A víz szinte tükör sima a csónak alatt, a tó bezárult a szemem előtt. Már nem látom, mi van a felszín alatt, csak saját tükörképem töredezett körvonala bámul vissza rám. Végül hagyom, had törjenek rám a gondolatok, hogy mi történt tegnap este és az éjjel. Minden egyes szót, minden egyes mozdulatot végig gondolok, és közben mereven bámulom saját szemem tükörképét, ahogy ott lebeg alattam. Ahogy az apró részleteket sikerül egymás után beillesztenem az események sorozatába, szinte úgy válik egyre sötétebbé a vízben ringó tekintetem. Önkéntelenül a nyakamhoz kapok. Eltelik egy kis idő, pár perc, egy örökké valóság. Pislantok egyet, és olyan érzés fog el, mintha bódulatból térnék magamhoz, mintha egészen elveszítettem volna az időérzékemet. Milyen régóta ülhetek így itt. Megborzongok, és karomat magam köré fonom, hogy kicsit megmelegedjek. A nap alábukik a fák csúcsai mögött, s közben vérvörös csíkokat vet az égboltra. Hűvös esti szellő söpör végig a tavon, és szabályosan fázni kezdek. Nyújtózkodom és fülelek, hát ha hallok valami hangot, de már se Alex Kúrjongatását, se Szmilla lágykacaját nem hallom. Csak a búvármadár, Sivárrikoltását, de azt is csak a távolból. Reszketek. Nem kellene már befejezniük a kalózkodást és a szigetfelderítését, de eszembe jut Szmilla lelkesedése. Belátom, hogy még nem lakhatott jól az életnagyságú kalanddal. Valószínűleg az egész szigetet körbejárják. Talán épp a túloldalon bujócskáznak. Talán azért nem hallom már őket. Behunyom a szemem, és arra gondolok, hogyan csintalankodtak ma reggel a konyhában. Alexnek hihetetlen energiája van, és hihetetlen türelme a hosszú-hosszú játékokhoz. Más apák már belefáradtak volna. Nagy gyerek is boszorka, visszamegyünk a csónakhoz, a mama már vár. Alex ezt sohasem mondaná. Ő jó apuka. Kinyitom a szemem. Még egyszer áthajolok a korláton, érzem, ahogy a sötét víztükör magához vonza a tekintetem. Jó apuka, jó apuka, jó apuka. Amikor felülök, még mindig nem hallok semmit, se emberi hangot, se nevetést. Még a búvár hangját sem. Így ülök egy ideig, mozdulatlanul, és csak fülelek. Azután egyszer csak rájövök. Nincs szükség gonterhes szigetkörre, se keresésre, se neveik kétségbe esett kiáltozására. Nem. Még csak fel sem kell állnom, és partra sem kell szállnom ahhoz, hogy tudjam. Alex és Smilla nem jönnek vissza. Eltűntek. Kettő. Természetesen kiszállok, hogy megkeressem őket, pedig zsigerből érzem, hogy hasztalan kutatnom. Alex sötétkék pulóvere összehajtogatva fekszik a csónak végében. Magamhoz kapom, majd feltápászkodom, hogy partra húzzam a csónakot. Rossz érzés fut végig a hátamon. Ügyetlenül, félig lépve, félig szökkenve lépek a partra. Alex nevét kiabálom, aztán szmillájét. Semmi válasz. Merev karokkal magamra húzom a pulóvert. Megcsap az anyagából áradó férfillat, Alex illata. Éles fájdalom nyilal a gyomromba, de nem veszek róla tudomást, inkább nekivágok az emelkedőnek. Alig teszek meg pár lépést, a melkasom összeszorul, és zihálni kezdek. Meredekebb, mint gondoltam. A testem nehéz és lomha, Képtelen engedelmeskedni az akaratomnak, mégis összeszorítom a fogam, és minden erőmet összeszedve vonszolom magam tovább. Előre, felfele. Egyik lábam megcsúszik egy iszapos részen, és kezemmel meg kell támaszkodnom, nehogy felbukjak és visszaguruljak a lejtőn. Végül mindennek ellenére fentállok a domboldal tetején. Ismét kiáltani akarok, de csak egy reket krákogást sikerül kipréselni magamból. Kapar a torkom, így tiltakozik a megerültetés ellen, a melkason pedig, mint a két számmal összement volna. Mindent beleadok, de hiába, a tüdőm egyszerűen nem bírja, nem tud elég levegőt termelni. Olyan, mint amikor az ember sikítani próbál egy rémálomban. A gyomrom újra és újra görcsösen összerándul, újra kiáltani próbálok, de a testem megadja magát. Két rét görnyedve, hangos öklendezések közepette, Valami barnás sárga váladékot köpök ki magamból. Remeg a lábam, bizonytalanul megtántorodom, majd térdre rogyok. Megtörlöm a száma pulóver egyik ujjával. Egy ideig még magambaroskodva ücsörgök, Mintha épp most kaptam volna ki egy nála erősebb ellenségtől. Ám alig, hogy megfogom bennem a gondolat, már el is hessegetem magamtól. Ellenség. Erősebb. Soha. Ismét talpra állok. A testem még mindig gyenge, de legalább már hallgat rám. Ahelyett, hogy újabb kiáltozásokkal próbálkoznék, inkább arra összpontosítok, hogy a sziget innen belátható részét átkutassam a tekintetemmel. Nincs valami sok nyílt tér errefelé. Az össze-vissza növő lombos fák és borókabokrok között derékig ér a fű és a bozótos. Nem olyan vidék ez, ahol egy könnyen átvergődhet az ember. Főleg nem egy négy éves kislány. Se Alexet, se Smillát nem látom sehol. Előre botorkálok, tudom, mit kell tennem, de nem tudom, merre induljak. Egy helyen a fű oldalra van fésülve, és a talaj, mintha ki lenne taposva. Abba az irányba fordulok, Követem a nyomokat, amelyekről azt feltételezem, hogy egy férfi és egy kislány hagyhatták maguk mögött játék közben. meg és a nevüket kiabálom. Anélkül, hogy valóban válaszra számítanék. Gépies érzés fog el. Úgy érzem magam, mintha egy előre meghatározott minta alapján cselekednék. Egyszerűen úgy viselkedem, ahogyan tudom, hogy viselkednem kell, azt teszem, amiről tudom, hogy tennem kell. Mint a szerepet játszanék. Vészjósló némaság súlyos lep borul a fákra. Egészen addig, amíg meg nem töri egy zizegő hang a fűben, Csupán néhány méterre tűlem. Összerezzenek, és ösztönösen szorítom a kezem. Egy sünt pillantok meg, Ahogy sietősen döcög apró lábain. Amikor ismét felpillantok, Már egyáltalán nem látszik, Hogy a füvet félre söpörték, vagy letaposták volna. Semmi jele, hogy nemrég egy férfi és egy kislány járt volna erre. Gyorsan megfordulok, és a másik irányba nézek. Majd ismét előre, aztán oldalra. Sehol semmi. Se mások nyomai, se a sajátjaim, amelyeket idefelé tartva kellett volna hagynom. Magas, fűtengerben állok, mely csöndesen, de kérlelhetetlenül fog közre minden irányból. Olyan heves szédülést tör rám, hogy be kell fognom a szemem, és fél karomat ki kell nyújtanom oldalra, hogy elne veszítsem az egyensúlyomat. Az utolsó skarlátvörös napsugár épp akkor bújik a tóp túlpartján álló fák koronája mögé, amikor kezemet elveszem az arcomról, és ismét kinyitom a szemem. Egyedül vagyok egy ismeretlen helyen, egyedül a csöndben, és az egyre sűrűsödő sötétségben. Aztán találomra kiválasztok egy irányt, és keresztül vágok a barátságtalan terepen. Egy férfi és egy kislány partra száll egy apró szigeten. Nem térnek vissza. Mi történhetett? Lehetséges magyarázatoknak se szeri, se száma győzködöm magam. Belefeledkezhettek a játékba, nem nézték az időt, vagy csak egyszerűen? Lázasan kutatok tovább elképzelhető forgatókönyvek után melyek észszerűek, biztonságosak és ártalmatlanok. Csak épp egyik sem ad magyarázatot arra, hogy Alex és Smilla miért nem jött még mindig vissza, hogy miért nem felelnek a kiáltozásomra. Kinyitom a szám, megint kiáltok, de ezúttal olyan kétségbeesetre sikeredik, hogy magam is visszahőkölök a saját hangom hallatán. Imbolyogva haladok tovább, s közben tekintetem a talajt és a fák közötti réseket kutatja. Egyre gyorsabban visznek a lábaim, egyre szaggatottabbak a mozdulataim. Céltalanul botladozom, már azt sem tudom, melyik irányba tartok, vagy merről jöttem. Annyira zaklatott vagyok, hogy már nem tudok rendesen tájékozódni. Életnek, emberi életnek sehol semmi nyoma. Halk szipogás tör fel a melkasomból. Szmilla. Abban a pillanatban meglátok valamit. Megtorpanok, érzem, hogy egész testemben megremegek. Tőlem néhány méterre egy kőfekszik, mellette pedig kicsit odébb valami más, egy sötét tárgy. Bár nem tudom rögtön eldönteni, mi lehet, de minden porcikámban érzem, hogy amit látok, az nem a sziget természetes élővilágának része, az egy ember tulajdona. Lassan közelítek felé, rettegve a gondolattól, hogy mit fogok találni. Csak akkor enged a tüdőmben a nyomás, amikor már egészen közel vagyok, és legugolok elé a fűbe. Egy ütött-kopott, elnyűt fekete bakancs. Az apró lyukak, melyekben egykor cipőfűző tekergett, üresen tátonganak. Soha életemben nem láttam még ezt a cipőt, se nem alexi, se nem az biztos. Magam sem értem, hogy miért, de a bakancs felé nyúlok, és érzem, ahogy lassan, de biztosan magához vonzza a kezem. mintha ha ujjaimat egy rajtam kívül álló, a föld mélyéből áradó erő irányítaná. verántom vissza a kezemet, és pattanok fel. Miféle különös gondolatok és érzések cserkésznek be és kerítenek hatalmukba? Talán Alex kísértett történeteinek emlékei, melyek még mindig ott csücsülnek a tudatom mélyén? a lidércesről és gonosz erejéről szóló történeteké. Gyorsan tovább megyek, emlékeztetem magam arra, hogy azok a történetek csak a természet feletti jelenségekről szóló üres locsogás és az ősi babonák keverékei, semmi több. Mégse bírom megállni, hogy ne nézzek több alkalommal is hátra a vállam fölött. A lábam egyre szaporábban kaszálja a füvet, míg végül már szinte futok. Egyre hosszabb árnyékú törzsek között cikázom, melyeknek göcsörtöságai álnok karokként nyúlnak utánom. Valami hozzámér, pár gaj éles karomként szántja fel a fejem búbját, mire önkéntelenül hangosan felsikoltok. Saját rettegésem hangja már túlsok. sok. Elszabadulnak a gondolataim, vadul megállíthatatlanul száguldoznak, egyre feljebb korbácsolják a bennem tajtékzó érzelmek hullámait. Nem fogom őket megtalálni. Soha nem fogom őket megtalálni. De akkor, épp abban a pillanatban, belém csap a felismerés. Telefon. Ha nem találom őket, telefonálnom kell. Persze, hisz ez az első teendő, ha az ember elveszít valakit. Miért is nem gondoltam erre korábban? Lelassítok és zihálva a nadrág zsebemhez nyúlok. Üres. Kívülről az ujjaim hegyével körbetapogatom a másik zsebet is, de a mobilom ott sincs. Hol lehet? Elvesztettem volna itt a szigeten, vagy a csónakban maradt? Az emlékfoszlányok apránként kitisztulnak, még nem teljes egészében összeáll a kép. Nem hoztam magammal a telefont, amikor elindultunk a háztól. A kirándulás ötlete hirtelen merült fel, és eredetileg nem is akartam eljönni. De aztán mégis jöttem. Ismét nehezül a melkasom, bár ezúttal nem az erőltetett légzés miatt. Még egyszer körülnézek, kicsikbe esetten kutatok egy parányi, halvány rózsaszín ruhadarabka egy meglebbenő hajtincs után. Pedig tudom, érzem, hogy már nincs itt. A telefon otthon maradt. Valószínűleg a retikülömben. Csak egyet tehetek. De hiába nem tűnik helyesnek. Hogyan is hagyhatnám el a szigetet Alex és Smilla nélkül? Hogyan hagyhatnám őket sorsukra? Valami van ezekben a szavakban, ezekben a gondolatokban, valami csikaró. Ez nem lehet igaz. Valami tévedés történt. Hatalmas tévedés. Nem. Elfolytom a fejemben keringő gonosz suttogásokat, és ismét fokozom a tempót. Amint megkaparintom a telefonomat, minden rendben lesz. Akkor felhívhatom Alexet, vagy ül engem. Ki tudja, lehet, hogy már keresett is engem. fokozom a tempót, nem veszek tudomást arról, hogy mennyire kimerült vagyok. El kell jutnom a telefonomhoz, amilyen gyorsan csak lehet. A kérdés már csak az, hogy hogyan találok vissza oda, ahol kikötöttük a csónakot. A következő lépésnél hirtelen a sötét semmiben kapálódzom. A lábam alól eltűnik a föld. Az utolsó pillanatban sikerül visszanyernem az egyensúlyom, és megvetnem a lábam, de a gyomrom összerándul. Miután összeszedtem magam, még egy jó darabig csak állok, és bámulom az elém táruló látványt. A domboldal az, ahonnan jöttem. A domboldal, mely innen nézve alattomos, éles perem, meredek lejtővel az aljában. Hogyhogy már is visszaértem. Közben tehetetlenségemben azt sem tudtam, melyik irányba megyek. Pedig így van. Odalent kivehető a csónak formája, ahogy ott ring a nádasban, mint a semmi sem történt volna. tétován bámulom. Alex és Smilla ugyan nem ülnek várakozva benne, de a csónak legalább még itt van. A következő pillanatban rádöbbenek, hogy ez egy igazán furcsa gondolat. Miért ne lenne itt? Valami belém mar. Talán a nyugtalanság, vagy a bűn tudat. Ha vissza tudnám forgatni az időt, ha másképp cselekedhetnék, ha meg nem történté tudnám tenni a dolgokat. Elhessegetem az érzést, és még egyszer visszanézek a vállam fölött. Csak hogy már besötétedett, és az árnyakon nem hatalát a tekintetem. Elképzelem, ahogy egy magasabb és egy alacsonyabb alak rajzolódik ki a sötétben, és hangos kiáltások és nevetés kíséretében rám ront. Pedig senki sincs ott, senki sem jön. Egy madár süvítel el közvetlenül előttem, szinte megérint a szárnyai keltette széllöket. Sejteni vélem a búvár hosszúkás testét és alakú csőrét, amint a vízfelszín felé bukik. Egy pillanatig még utána nézek, aztán nekivágok a lejtőnek.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 Lenémítom a telefont. 5. Remegő lábakon hagyom el a hálószobát, és térek vissza a ház közepébe. Nem azért, mert az anyával folytatott beszélgetéseim máskor olyan fesztelenek szoktak volna lenni, hanem mert ezúttal még a szokásosnál is jobban felzaklat a hívása. A semmit mondó szavaink, az üres frázisok, Szöges ellentétben állnak mindazzal a kusza rémálomszerűséggel, melybe hirtelen belecsöppentem. A nappali és a konyha között megállok, kezemben harmadszorra is megrezdül a telefon. Előbb-utóbb csak feladja. A kanapén fekvő tirisz felkapja fejét, és parancsolóan rám néz. Jó, jó, motyogom. Fogalmam sincs, mire mondom ezt. Valamit meg kell csinálnom, de mit? Anyahívása kizökkentett. Vissza kell zökkennem, előről kell kezdenem mindent. Az imént már volt egy tervem, nem? Először megkeresni a telefont, aztán pedig mi is? Mi a következő lépés? A kezemben lévő kemény tárgyat nézem. Ezek szerint végig ott volt Alex szágyában, miközben kerestem, Begyömöszölve, betakarva. Mintha szándékkal tették volna oda, mintha elrejtették volna. Nem. Megrázom a fejem, és lerázom magamról a halvány gyanút, mely kezd alakot ölteni. Az, hogy hogyan és miért került oda a mobiltelefon, nem fontos. Csak az számít, hogy most már kapcsolatba tudok lépni a külvilággal, és fel tudom hívni Alexet. Igen, természetesen. Ez az, amit tennem kell. Reszkető ujjakkal be a számot, majd várok. Összeszorul a torkom, amikor meghallom a hangját. Egy másodperc töredékéig valóban azt hiszem, hogy a túloldalon Alex beszél, hogy végre véget ért a rémálom. De aztán rájövök, hogy csak az üzenetrögzítő kapcsolt be. Leteszem, majd újra tárcsázok. Megint a sebes szavakat hallom, Alex profi üzletember hangját. Négy vagy öt alkalommal ismétlem meg. Minden alkalommal ugyanazt a hangfelvételt hallom. Amikor a sípszó jelzi, hogy ideje rögzíteni az üzenetemet, szótlan maradok. Melátom, hogy nem tudok mit mondani. Milyen szavakat használ az ember akkor, amikor csak és kizárólag arra vágyik, hogy magyarázatot kapjon a megmagyarázhatatlanra. Üdvözlöm, Alexander vagyok. A bemutatkozás visszarepít az időben egészen az első találkozásunkig. Egy munkatársával jött be az üzletbe. Katinka látta meg. – Oda néz! – suttogta, miközben könyökével oldalba bükött. Megfordultam, és megláttam őt. szabású öltöny, borotvált fej. Fehér vastag ingúja felcsúszott, mikor kezet nyújtott, és felfedte az alkarján tekergőző tetovállást. Volt valami ellentmondásos a lényében, és ez egyből megfogott. Elmondta, mi járatban vannak közölte velünk, hogy egy ismert énekesnő által kifejlesztett új szépségápolási terméksorozatot szeretnének bemutatni. Talán a kollégája is mondott valamit, de ha úgy is volt, nem igazán jutott el a tudatomig. Emlékszem, hogy rövid csend be, mely alatt végigmért acélkék szemével. Gréta, így hívják, igaz? Ekkor felbukkant az üzletvezető, aki udvarias mosolyjal és egy gyors készfogással fogadta őket, Láthatólag egy előre megbeszélt találkozóról volt szó. Alex bicentett egyet felénk, majd eltűnt a főnökünk mögött a bolt hátsó részében lévő apró iroda irányába. Tekintetem a hátára tapadt, és meg voltam róla győződve, hogy érzi, és hogy hátra fog fordulni, és rám fog mosolyogni a válla fölött. De nem tette. Az énekesnő kozmetikum sorozatának forgalomba hozzatala nagyszabású és költséges lett. A boltban az ötletgazdát különböző pózokban ábrázoló, életnagyságú papírbabákat állítottak ki, valamint hosszú poharakba töltött rózsaszín, alkohomentes pesgőt és exkluzív, csokoládéba mártott pralinét helyeztek el aranyozott tálcákon. Katinkával nézők előtt sminkeltük a vásárlókat. A pódiumon elfoglalt helyemről egyszer csak megpillantottam Alexet a tömegben, és a tekintetéből áradó kifejezés, Heves vágyat ébresztett bennem. Később, amikor már kevesen voltak, és neki láttunk a takarításnak, hirtelen ott termet mellettem. Gréta, mondta, mint garbó. Vagy mint a kislánya a mézes kalács házas és gonosz boszorkás mesében. Gondoltam, de nem mondtam ki. Annyira a hatása alá kerültem, hogy egyetlen hangot sem tudtam kipréselni magamból. Csupán egy biccentés sikeredett. Ferdén rám mosolygott. Szóval az édesanyja a filmsztárról nevezte el? Megköszörültem a torkom. Az apám volt. Az apám ötlete volt ez a név. Azonnal megbántam, hogy beszédbe elegyedtem vele. Ne kérdezz semmit, könyörgök, ne tedd. De Alex nem tett fel további kérdéseket az apámról. Akkor legalábbis nem. Inkább közönösen egy parfümös polcnak támaszkodott, és az italába kortyolt. Igen, minden esetre illik önhöz. Garbó igazi szépség volt. Kék szemével olyan határozott kifejezéssel bámult, hogy muszáj volt elkapnom a tekintetem. Megigazítottam a bolt logójával ellátott fekete pólómat, miközben végig tudatában voltam annak, hogy Alex tekintete követi az ujjaimat, amint az anyagot simítják. Egyébként nem csak szép volt, de rejtélyes is. Van egy olyan érzésem, hogy maga is az. Valami meleg simul a lábamhoz, mire zavartan nézek le Tiriszre. Apáról csak később beszéltem Alexnak, és akkor sem árultam el a teljes igazságot. Rejtélyes. Van egy olyan érzésem, hogy maga is az. Lehajolok, és miközben egyik kezemmel Tirisz állát a másikkal beékelem a telefont a fülem és a vállam közé. Tirisz boldog élvezettel hunja be a szemét, és ujjaimnak támaszkodva hajtja hozzám a fejét. Ellenőrzöm a hangpostát, de nem érkezett üzenet Alextől. Újra beütöm a számát. Ezúttal üzenetet is hagyok. Hogy néz neki, ha nem hagynék? Merül fel bennem hirtelen a kérdés. A következő pillanatban összeráncolom a homlokom. Hogy néz neki, ha nem hagynék? Furcsa gondolat. Nyugtalanul megyek a konyhába, fogok egy rongyot, és tessék-lássék, feltörlöm az iszapnyomokat a padlóról. Annélkül, hogy tudnám, hogy most mitévő is legyek, teszek még egy kört a házban, egyik szobából ki, a másikba be. Az előszobában megtorpanok. Sokáig állok ott beszűrődő hangok után hallgatózva, hátha hallok a lépcsőn felfelé kaptató lépteket, vagy közeledő emberi kiáltásokat. Arra várok, hogy valaki lenyomja a kilincset, berobogjon a házba és a nevemet kiabálja. Vagy hogy megjöttünk, de nem történik semmi. Egyszerre üressé válik a fejem. Eltűntek. Elvesztek. Lehetetlen. A kalaptartó és a ruhaakasztó közötti falon lógó tükör felé fordulok, és szemügyre veszem a benne megjelenő gondosan kisminkelt sötét hajú alakot. Alaposan. Az egész képet kivéve a nyakam körüli vörös kék árnyékot. A fölött gyorsan átcsiklik a tekintetem. Aztán egyenesen a saját szemembe nézek, igyekszem áthatolni a vékony hártyán, amely elválaszt a külvilágtól. Azon a hártyán, mely mindig is a védő volt, a fegyverem. Vajon mások mit tennének a helyemben? Mit tenne most egy egyszerű józan paraszt megáldott ember? A választ már azelőtt tudom, hogy a szavak megfogalmazódnának a fejemben. Segítséget kérne telefonon. Ezt tenni egy egyszerű józan paraszt megáldott ember egy ilyen helyzetben. Hogy hagyhattam, hogy órák, hiszen biztosan órákról van szó, teljenek el annélkül, hogy bejelentettem volna Alex és Smilla eltűnését. Miért nem kapok rögtön a telefon után, és ívom fel a rendőrséget? Lánguló arccal szakítom ki magam a tükörképem egyre szúrósabb tekintetéből. Ha felhívnám a rendőrséget, azzal elismerném, hogy valami rettenetes történhetett, a lehető legrosszabb. Nem vagyok hajlandó ilyen esetőségekre gondolni. Alex és Smilla épségben és biztonságban vannak, ezt akarom hinni, ezt kell hinnem. De akkor miért nincsenek itt velem? Végigfut a hátamon a hideg. Feláll a szőr a karomon és a nyakamon. Vissza kell mennem a szigetre. Muszáj. Miközben próbálom felhúzni a cipőmet, megszédülök és kis hián orra esek. Órákon át tartottam magam, nehogy arra gondoljak, hogy hogyan is érzem magam, és csak most tűnik fel, mennyire fáradt vagyok. Teljesen kimerültem. Talán nem lesz baj, ha leülök egy kicsit, mielőtt elindulok. Enni nem tudok de muszáj lenne legalább innom valamit. Betámojgok a konyhába, a mosogató fölötti szekrényeket tapogatom, de végül csukva hagyom őket. Inkább a legtávolabbi, legalsó szekrény nyitom ki, végignézek az ott sorakozó üvegeken. Igazán szükségem lenne egy italra. Bevágom a szekrény ajtaját, és az egyik székre rogyok. Nem szabad innom. Most nem. Most semmiképpen sem. Egy arc körvonalait tűnnek felelőttem. Egy férfi durva vonásait veszem ki. Dús haja, homloka fölött hullámzik, Ajkai teltek éles ívűek. Apa? Apa! Ez már több a soknál. Minden reményem szerte foszlik, A maradék erőm is elhagy. Arcomat tenyerembe temetve roskadok össze. Dögölj meg, Alex! 6.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 Sőt, akkor is, amikor Alexnek meséltem a dologról. Kiment a fejemből. Jó megfogalmazás. Azt hiszem. 10. Befelhősödött, mire visszaérek a mólóhoz. Legjobb tudásom szerint kikötöm a hajót, és miközben a kötéllel vacakolok, Alex kezeit látom magam előtt, látom, ahogy fürgén csomóznak, láncolnak. Valami megcsillan az ujjai között, egy fekete nyakkendő. Reszketve húzom ki magam, szorosabbra fogom magam körül a vékony kardigánom. Kezemmel ösztönösen a torkomhoz kapok, és mélyet lélegzem, elnyomom a feltörő képeket. A házhoz vezető kisösvény helyett a tó körüli utat választom. Ki kell terjesztenem a kutatási területet. Pár vörösre festett nyaralóhoz érek. Lassan feléjük indulok és habozok, de nem érkezik válasz. Az ajtók és az ablakok zárva, a horgol csipke, függönyök mögött sejlő szobák, sötétek és üresek, de a kerti bútorok és a virágcserepek még elől vannak. Hétvégére ezek a házak megtelnek élettel és mozgással, autók gurulnak majd be az udvarra, és kitárulnak az ajtók. Fáradt, de boldog felnőttek fogják a táskákat cipelni, miközben az izgága gyerekek fáradhatatlan lábakon futkároznak, körbe-körbe a túlságosan is hosszú, egyhelyben ülés után. Derűs hangok és ragályos nevetés visszhangzik majd az épületek között. De most még néma és kihalt a környék. Vagy mégsem? Óvatosan, betörőként lopakodom még közelebb. Nem tudom megállni. Bekukucskálok a mosatlan ablakokon, lenyomom egy fészer kilincsét de semmi nyomát nem látom annak, hogy Alex és Smilla itt járt volna, annak meg végképp nem, hogy most is itt lennének. Persze, hogy nem. Tovább megyek az út mentén, itt-ott megállok egy-egy feltűnően magányosan álló, lepusztult ház előtt. Beindul a fantáziám. Alexet és Smillát látom magam előtt megkötözve, felpeckelt szájjal egy szűk, ablaktalan helyiségben. Egyre zaklatottabban kiáltozok és haladok előre. Megint rám tör az érzés, hogy van valami természetellenes, valami mesterkélt a gondolataimban és a cselekedeteimben, mintha a kutatásom csak képzelgés lenne, mintha valójában tudnám mi az igazság, csak nem akarnám elfogadni. Egy díszes homlokzatú rönkház előtt sárga műanyag hintalóg magányosan egy fűszfáról. Előre-hátra leng, az enyhe szmilla Smilla imádott hintázni. Összeszorul a torkom, amikor rajta kapom magam. Imád, nem imádott. Megint rám tör a rosszul lét, lassítanom kell. Próbálok hányni, de nem megy. A testem egyszerre erőtlen és izgatott, Mintha egész lényem egy belső háború szintere lenne, a hideg, logika és az irracionális viharok közötti álló háborúé. És ez nem csak Alex és Smilla eltűnésének köszönhető. Az a helyzet, hogy ez már így megy, amióta Némán, megrendülten kitámolyogtam a klinikáról, fülemben az orvos szavaival. Bár innen nem látszik a tó, ösztönösen a víz irányába fordulok. Látom magamat odakint a csónakban, emlékszem, hogyan bukkant fel az imént a gondolat, hogy kövessem apát. Élet vagy halál? Ez a kérdés. Most válik igazán kiélezetté. Földre szegezett tekintettel megyek, nem bírok több csüngő hintát és fűben felejtett játékot látni. Inkább arra koncentrálok, hogy egyik lábamat a másik elé rakosgasson. A rózsaszín tornacipők egymást váltják alattam. Otthon az előszobában vár a vadiúi, bokapántos, magas sarkú szandálom. Ez a nyaralás nem olyan lett, amire számítottam. Egyáltalán nem. A lábaim lépésről lépésre haladnak előre. Csak megyek és megyek. Még több nyaralót hagyok el, még több kertet, majd amikor a murvaút elkanyarodik, bejutok az erdőbe. Apának tetszene a szandálom. Értékelte a csinos dolgokat, jó érzéke volt a szépséghez. Minden alkalommal, mikor hercegnőnek öltöztem, és ez gyakran megesett, megtapsolt és túlzásokba esve áradozott arról, hogy milyen édes vagyok. Anya ezzel szemben száját összeszorítva csóválta a fejét. Apa sokszor jött haza különböző csomagokkal, melyekben csillogó fejdíszek és felragasztható, rikító színi fülbevalók voltak, sőt, olykor rúzs is. tanya anya folyton elkobozta, majd éles hangon megjegyezte, a kislányok számára bizonyára akadnak fontosabb dolgok is a kinézetüknél. Azonban a ritka esetekben, amikor a szüleim nappal veszekedtek, apa néha bejött utána hozzám, Szólt, hogy vegyen fel az egyik új tűruhámat, amit tőle kaptam, és ajánkozott, hogy játszik velem királykis asszonyosat. Anya sosem jött be egyetlen egyszer sem. Egy kiadós csetepaté után mindig visszavonult valahová, ahol egyedül lehetett, a WC-be vagy a hálóba, de leginkább lement egy hosszú sétára. Ha megmutatnám neki a szandálomat, azt mondaná, hogy nem praktikus, és nem érti, hogy bírok ebben mászkálni. Nem fáj -e benne a lábam. Így van ez anyával. Bennem való csalódottságát mindig is gondoskodásnak álcázta. Már sohasem mondta ki, pontosan tudom, hogy azt gondolja, sokkal többre is vihettem volna. Néha az az érzésem, hogy szégyenkezik miattam, a döntéseim miatt. Ő maga emberekkel foglalkozik, mások kapcsolataival és konfliktusaival, mások életével mivel ami tényleg fontos. Erre egy olyan lány jutott neki, aki a sminkelésnek, a külsőségeknek szentelte a karrierjét. Egy olyan lány, aki apja megkérdőjelezhető nyomait követi. A magánéletében is. Ott talán különösen. Alex. Egyből rosszabb lesz a közérzetem, amikor erre gondolok. Alexre és anyára. Már a kapcsolatunk legelején beszámoltam róla anyának. Nem tudtam magamban tartani. Örömnek természetesen semmi nyomát nem mutatta, sem együttérzést, sem megértést nem tanúsított irántam. Hogy tehetsz ilyet, Gréta? Mindössze ennyit kérdezett. Hogy a fenébe tehetsz ilyet? Kicsit előrébb az út mellett megmozdul valami, ami kizökkent a töprengésből. Összerezzenek és megállok. Egy fekete körvonalat látok, az árokban kuporog, s most lassan felemelkedik. Egy emberi alak rajzolódik ki előttem, karok és lábak, valamit hosszú drótszerű haj, de a szemét nem látom. Egyáltalán nem látom az arcát. Érzem, ahogy félelmemben az egész testem megmerevedik. Kezemet ösztönösen ökölbe szorítom. Akkor a lény megfordul, és valami sápat kísértetszerű tárul elém a hajtenger közepén. Egy lány arca.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 Sápat, szögletes arcok néznek rám, öt vagy hat szem pár mered az irányomba. Kamasz fiúk, ennyit sikerül megállapítanom, mielőtt egyidejüleg mindegy adott jere, megindulnának felém a fák között. Valami belső alapöztön azt súgja, hogy meneküljek, hogy szaladjak el, amilyen gyorsan csak tudok. De földbe gyökerezett a lábam, a talpaimat, mint oda odaszögezték volna. A fiúk nem sietnek.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 Kérdő pillantásokat vetnek a kecske szakállasra. Mi csináljunk itt? Telnek a másodpercek, a madár csicsergésen kívül egyetlen hang sem hallatszik. Kiszáradt a szám, a testem olyan, akár a megfeszített húr. Végül a kecske szakállas tesz egy alig észrevehető, elhárító kézmozdulatot, majd hátat fordít nekem. Tesz pár lépést előre. Néhány pillanat erejéig megáll az idő.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 13. Az út elágazik, és lehetőséget ad arra, hogy egy hurokban visszaforduljak a ház felé, anélkül, hogy ismét el kellene haladnom azelőtt a hely előtt, ahol a fiatalokkal találkoztam. Nagy nehezen sikerül hazajutnom. Lőktet a csipőm, és a lábam szinte kocsonyává válik, mire megérkezem. A múrvás uton, mintha már nem lennének olyan jól kivehetőek a nyomok, olyan, mintha a távol létemben valaki idejött volna eltüntetni őket. Az egyik érkezett, a másik távozott. A tornács lépcsőhöz sántikálok, és előkotrom az alárejtett kulcsot. Az előszobában lógó tükörben a saját képemmel találkozom. A szemem két kerek szénfoltra hasonlít, az arcomon élesen világít az arcpirosító rózsaszín színe. De a felvitt festékrétegek alatt fehér vagyok, mint a fal. Látom magam előtt a kést, látom, amint megvillan az éle, ahogy a fiatal férfi a körmét piszkálja vele. Érzem, ahogy az állam alatt a bőrnek feszül a hegye. Hosszú ideig állok az előszobában. A rettegés lassan napadni kezd, de a látomások nem tágítanak. Saját megpróbáltatásaim ellenére leginkább egy folyamatosan visszatérő kép égett bele a retinámba, ahogy a lány a kecskeszakállas vállának dől. Bizakodóan, engedelmesen. És ahogy a férfi válaszként egy ívbe húzza végig a kést a tarkúja előtt. Nem tudok elszakadni a tükörtől, hirtelen úgy tűnik, mintha az üvegében egybeolvadna az arcom a lány körvonalaival. Nem volt valami különös a tekintetében. Nem villant meg valami a szemében, amikor a nyakamon lévő nyomokra tévedt a pillantása. Valami csupasz, valami jól ismert. Hallom, ahogy beszélek, és a lány közben engem figyel. A férjem és a kislányom, mondtam, otthon várnak rám a házban. Talán átlátott rajtam. Tudta volna, hogy hazugság, amit mondtam. Látom, ahogy lábujjhegyre áll, és kezével tölcsért formál a kecske szakállas füle elé. Vajon mit csukhatott neki? Elfordulok, a falnak dőlök, és lecsúszom a padlóra. Percek telnek el, míg a feszültség kipereg a testemből. Nem bírok felállni, olyan, mintha soha többé nem bírnék megmozdulni. Végtagjaim élettelenek, pegyhüttek. A fejem épp a mellemre bukik, amikor éles hang hasít bele a csendbe, és magamhoz térek. A mobilom a kaprinadrágom zsebében lapul, érzem a combomnál, ahogy rezeg. Ez Alex lesz. Most már vége. Köszönöm, édes Istenem, hogy vége. Kezemet beledugom a zsebembe, és előbányászom a telefont. A fülemhez emelem, nem nézek rá a kijelzőn álló számra. Gréta? Anya. Fejem keményem csapódik hátra a gardróbnak. Halló, Gréta, ott vagy? Jól vagy? Matyogok valami válaszfélét. Mit mondtál? Alig hallag Gréta. Hol vagy? Otthon biztos nem lehetsz, mert ott már hívtalak többször, de... Arra gondolok, hogy nem bírok ki még egy percet ebben a házban, hogy be kell ülnöm a kocsiba, és azonnal el kell innen mennem. A rendőrségre. Vagy haza. Haza is mehetnél. – Most nem tudok beszélni. – Nyögöm ki félig hörögve, félig suttogva. – Mennem kell, de anyát nem lehet lerázni. – Mi a csuda van veled, Gréta? Olyan furcsán viselkedsz. Az utóbbi napokban nem tudom, miben töröd a fejed, de meg kell, hogy mondjam. Az, ami a nyelvehegyén volt eddig, amit mindenképpen ki kellett mondania, most kiömlik a csöndbe. Felütlik bennem a gondolat, hogy most talán kivételesen anya lesz az, aki egy dühkitörés során befejezi a beszélgetést. Talán végre elege lett. Miközben eljátszom ezzel a gondolattal, anya mély levegőt vesz, felkészül arra, hogy elmondjon valamit. Nem meglepő, hogy Katinka aggódik miattad. A gyors témaváltás teljesen váratlanul ér. Katinka? Aggódik miattam? Egyszerre önti el a hideg és a meleg a testemet. Mit mondott Katinka? És miért beszélt vele anya? Ott voltam a házban, és benéztem a boltba. Hogy köszönjek neked, de nem voltál ott. Azt mondták, szabadságon vagy. Nos, fogalmam sem volt róla, hogy most nem dolgozol. Anya, én. És találkoztam Katinkával is. Ha jól értettem, ti ketten eléggé közel álltok egymáshoz. Anya elhallgat. Csak a lélegzete hallatszik. Arra vár, hogy mondjak valamit? Hogy részletezzem Katinkával való barátságomat? Vagy csak a saját egykori legjobb barátnője jutott eszébe? Néha odalopóztam, amikor telefonáltak, titokban kihallgattam azokat a hosszú bizalmas beszélgetéseket. Persze főleg rút beszélt. Anya némán görnyetten ült az ágyon vagy a konyhasztalnál. Nem, szokás szerint most nincs itt, ki tudja, hol tölti ma az estét. Aztán figyelmesen hallgatott, ahogy máskor soha. Néha olyan csend volt, hogyha visszatartottam a lélegzetem, hallottam rút hangját a telefonban. Nem tudtam kivenni, mit mond, de azt tudtam, hogy valami olyasmi volt, amit anya okosnak és megnyugtatónak talált, mert a beszélgetések vége felé mindig olyanokat mondott, hogy mi is lenne velem nélküled rút. Köszönöm, hogy meghallgatsz, senki máshoz nem fordulhatok. Ha jól értettem, ti ketten eléggé közel álltok egymáshoz. Mint ha valami baljós fenyegető lenne anya szavaiban. A történtek után vajon nem csak Rúttal, de minden női barátsággal szemben elveszítette a bizalmát? Attól félt, talán, hogy Katinka majd elárul engem, és épp úgy, ahogy rút elárulta őt? Nincs oka aggodalomra, ezt megmondhatnám neki, ha kicsit is érdekelni a dolog és rákérdezne. Okosabb vagyok annál, hogy sem úgy járjak, mint anya, tudom jól, hogy nem szabad mindent elmondani, mindent megmutatni. Katinka talán azt hiszi, hogy jól ismerjük egymást. De ez nem jelenti azt, hogy közel állánk egymáshoz, legalábbis nem úgy, ahogy rút és anya, egyáltalán nem úgy. Valamit azért csak tanultam anya hibájából. A telefonban torok köszörülés hallatszik. Akárhogy is, Katinka szerint kicsit kiegyensúlyozatlan voltál mostanában. Többször voltál táppénzen is, hát valójában pontosan így fejezte ki magát. Azt mondta, aggódik miattad. A homlokomhoz emelem a kezem, felalá Az erdőben történtek ismét eszembe jutnak. A fiatalok a torkomnak szegzett ki is. És te! Kérdezném. Te is aggódsz? Neked is aggódnot kéne. De amikor szóra nyitom a szám, valami egészen más csúszik ki. Terhes vagyok. Nem tudom, miért mondtam el neki. Talán azért, hogy sokkoljam. Vagy azért, mert éppen nem vagyok önmagam. Őszintén szólva, már régóta nem vagyok önmagam. Katinkának igaza van. A vonal túlsó végéről meglepet szuszogás hallatszik. Terhes! Uramisten! Rémültnek tűnik. Aztán hallom, ahogy összeszedi magát, megváltozik a hangja. Keményebbé válik. Ki az apa? Nem bírom tovább. Egyszerűen nem bírom tovább. Kinyomom a hívást, és betámolygok a hálószobába. Ott kikapcsolom a telefonom, bedugom tölteni, majd keresztben elnyúlok a francia ágyon. A közöny szétterjed a testemben, átveszi az uralmat, kizár minden egyéb érzelmet.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 Balra az autópálya felvezetőre jutok, jobbra pedig tovább a nyaralók is a kertek közé. Márhem egy másik részébe, oda honnan a füst száll fel. Bal lenyomom a kuplungot, jobb kezemmel kettesbe váltok. Kinézek balra, és jobbra kanyarodom. 15.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 Mindössze egy sétáló utca, néhány boltal, egy könyvtárral és egy rendőrőrsel. Félig meddig arra számítok, hogy zárva lesz, hogy a nyitvatartási idők rendkívül szűkek, de amikor lenyomom a kilincset, az ajtó kinyílik. Jobb lett volna, ha zárva találom, ha várakoznom kellett volna, gondolom aztán. Akkor talán sikerült volna kicsit lehiggadnom, végig gondolnom a dolgokat, talán sikerült volna elővennem a józan eszemet, és elkerülhettem volna a káoszt, amely ezután következett. Egy hatalmas pult mögött álló, sötét haját szorosan lófarokban viselő nővel beszélek. Jegyzett tömböt és űrlapokat vesz elő, és anélkül, hogy gondolkodnék, elhadarom a nevem és a telefonszámom. Aztán minden félre Megpróbálom elmondani, mi történt, de mellé beszélek. Én magam is hallom, milyen összefüggéstelenek a mondataim. A rendőrnő a papír fölött lebegteti a tollát egy ideig, majd lassan leteszi. Lidérces? Kérdezi. Nem hallottam milyen nevű tóról. A környéke hívják így? Mondom. És mi az igazi neve? Erre nem tudok mit felelni, ezért csak széttárom a karomat. Ide-oda járatom a tekintetem. A nő a szemembe néz. Az eltűntnek vélt személyek nevét tudakolja, meg azt, hogy milyen kapcsolatban állok velük. Ahogy beszélek és a dolgokat magyarázom, figyelek a saját szavaimra is, hallom, milyen simán folyik egybe az igazság a hazugsággal. Mit gondol, mi lehetett az oka ennek az eltűnésnek? Mi a legkézenfekvőbb magyarázat? Mármint ön szerint. Lehet, hogy a szavak okozzák, de az is lehet, hogy az, ahogy rám néz. Hirtelen kiráz a hideg. Nehéz, fémes íz terjed szét a számban. Hiba volt ide jönnöm. Teszek egy lépést hátra, majd még egyet, és még egyet. A rendőrnő a tekintetével követ, de nem mond semmi egyebet. Még akkor sem mond semmit, amikor hirtelen sarkon fordulok, és gyors tempóban az ajtó felé sietek, majd szinte kitaszítom magam az örsajtaján. sajtaján. Hagyja, hadd szaladjak. Visszafelé a már vezető úton végig úgy érzem, valaki követ. Egy zöld autó szükségtelenül közeljön, idegesen nézek a visszapillantó tükörbe, hogy megpróbáljam kivenni, ki a sofőr. De az lehajtotta a napellenzőt, így csak egy sötét alakot látok. Enyhén lenyomom a féket, figyelmeztetésképpen, hogy tartsa a követési távolságot. Erre a zöld autó a lehető legerőszakosabban megelőz. Amikor mellémér, Hirtelen felé fordulok, de az anyós ülés ablakán megcsillanó napfény miatt nem látom a vezetőt. Annyit se látok, hogy férfi vagy nő. Az autó megrázkódik alattam, a kormánykerék ugrál a kezem alatt. Mégis mi történik? Az űrzavar nem ereszt a markából folytogat a sírás. Amikor ráébredek, hogy nem az autó vagy a kormány rázkódik, én remegek egész testemben, megfékezhetetlenül. Lelassítok. Leúzódom az utc szélére, és megállok. Nem érdekel, hogy itt bizonyára tilos. A torkomban érzem a púlzusomat, miközben a zöld autó után nézek. Gáztad, majd száguldva eltűnik a kanyarban. Ebben a pillanatban egy tompa csörgés hangzik fel a táskámból. A telefon. Egyből tudom, érzem minden porcikámban, hogy ez egy fontos hívás, hogy nem szabad elmulasztanom. Rávetem magam a mellettem lévő ülése heverő retikőre, megszállottan kotorászok benne. A különböző tárgyak csak úgy ömlenek ki az anyós ülésre. Púderdobozok, dobozok, egy pár hosszú fülbevaló. Még mindig remeg a kezem, de rábukkanok a mobilra és sikerül előhalásznom. Vadul nézem a csörgő telefont, a világító kijelzőjét, rejtett szám. Reszkető ujjal nyomom le a fogadó gombot, és a fülemhez szorítom a készüléket. Igen, hangom alig erősebb egy suttogásnál. Időbe telik, amíg felfogom, ki is beszél a vonal túlsó végén. Mert hogy nem Alex hívott, és nem is Smilla az. Még csak anya sem. A rendőrség keres. Gréta, mondja a nő hivatalos hangordozással. Velem találkozott az imént a rendőrségen. Én. Nos, én megvizsgáltam az ügyét közelebbről, és találtam valami furcsát. Tudja, miről beszélek? Elhallgat. Mindketten hallgatunk. Céltalanul tapogatom a mellettem lévő ülést, kezem rátéved valamire, erősen megmarkolom, felkészülök. Persze, akkor kellett volna ellenőriznem az adatait, amikor itt volt, de... nos, elég viharosan távozott. Az imént viszont lefuttattam egy keresést a nyilvántartásban, és amit találtam, pontosabban amit nem találtam, az, mondhatni, összezavart. Szükségem van a segítségére, hogy kibogozzuk a dolgokat. A fájdalom kötfájtlán át hallom, hogy ismét Alexről és Smilláról kérdez. Így hívják őket? A személyeket, akikről azt állítom, hogy eltűntek? Az Alex az illető teljes neve. Vagy esetleg az Alexander becézése? Ugyanaz a vezetéknevünk, vagy? Egyáltalán nem barátságtalan, de a hangján hallom, hogy nem jó ötlet válaszolnom. Már tudja. Ezek itt a valódi adatai? hadarja a teljes nevemet és a személyi számomat. Az összes személyes adatot, amelyet megadtam az őrsön. Mint például a mobil számomat. Szinte olyan, mintha... Nyelek egyet. Mintha valahol a lelkem mélyén azt akartam volna, hogy lebukjak. Egy távoli csípő égető érzésre leszek figyelmes. Hozzám tartozik, de közben mégsem. Az ablak mellett még egy autó száguld el. Ingerülten dudál, de szinte tudomást sem veszek róla. – Gréta? – kérdezi. – Ott van még? Egyeznek az adatok? A fájdalom egyre erősödik, egyre kézzel foghatóbbá válik. Valami hegyes hatol a testembe, átszakítja a bőrömet. Igen, válaszolom. Itt vagyok, és egyeznek. A fájdalomtól szaggat az egész testem, káprázni kezd a szemem. Kényszerítem magam, hogy lenézzek az összeszorított öklömre. Az ujjaim között kiszivárog a vér, végigcsorog az új perceimen. Szétnyitom az öklöm, és a tenyeremben meglátom a fülbevalót. Az a része, amelyet a fülcímpán kell átdugni, hegyesen végződik. Ez a vége most mélyen a tenyerembe fúródott. A távolból hallom, ahogy a rendőrnő megint a nevemet mondja. Hűmögök valamit. Mélyet sóhajt. Mindketten felkészülünk arra, minek jönnie kell. A szavakra, melyeket ki kell mondani. A nyilvántartásunk szerint Gréta maga nem házas, és nincs gyereke, nincs se férje, se lánya. Soha nem is volt. 18. A legegyszerűbb, ha kimondjuk az igazságot. Más vagyok, mint a többiek. Abban az értelemben, ahogy mások normálisak és beszámíthatóak, én nem vagyok az. De legalább van annyi önismeretem, hogy ezt belássom. Szabályos időközönként az életem különböző fázisaiban többször fordultam már pszichológushoz. A forgatókönyv minden alkalommal ugyanaz. Egészen addig várok, amíg úgy érzem, zuhanni kezdek, és a létezésem az összeomlás szélére jut. Akkor segítséget kérek. Mindig egy másik pszichológustól, sosem megyek vissza ugyanahoz. Hetente egyszer, olykor gyakrabban is, belesüppedek egy elnyőtt fotelbe, melyben boldogtalan lelkek arctalan sokasága ült már előttem, és melyben mások fognak is ülni, amikor majd odébb állok. A szoba sohasem ugyanaz, mégis mindig ugyanúgy néz ki. Lágy, megértő arca szemben lévő fotelben, zsebkendős doboz a köztünk álló asztalon. És beszélgetünk. Csak beszélgetünk és beszélgetünk, persze főleg tőlem várják, hogy beszéljek, hogy a dolgok mélyére ássak, és magyarázatot találjak. Hogy kifordítsam magam. Minden újabb pszichológustól azt remélem, hogy ezúttal más lesz a helyzet. Azt remélem, hogy a szemben ülő illető ezúttal merészebb lesz, mint elődjei. Hogy nem elégszik meg azzal, hogy az apával történtekről tesz fel kérdéseket, majd a válaszaimra vár, hanem hogy lesz mersze a végén a szemembe nézni és hangosan kimondani. Mondja ki, hogy megértette, mondja ki az igazságot. Hogy ne nekem kelljen. Valaki másnak kell felszabadítania, én magam képtelen vagyok rá, de ez sosem történik meg. Néhány hétig szokott tartani, néha akár egy pár hónapig is. Aztán elérkezünk a fájdalom közepébe, a lényeghez, jobban mondva keringünk körülötte, anélkül, hogy tovább tudnánk jutni. A pszichológus előrehajul a fotelben, türelmesen felteszi a következő kérdést, és aztán... Mi történt aztán? Kiment a fejemből, hajtogatom továbbra is, és a lágy, megértő arc megfeszül. Visszavonulnak, másik irányból közelítenek, új kérdéseket tesznek fel. Mit gondol arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy mindig csak kérdések, sohasem következtetések. Így hát kifizetem az utolsó számlát, közlöm velük, hogy most már sokkal jobban érzem magam, Kisétálok a rendelőjükből, és sohasem térek vissza. Sosem ellenkeznek, mindig hagyják, hadd menjek. Csak egy akadt, aki megpróbált visszatartani. Szó szerint. Sok évvel ezelőtt történt, még mielőtt Alexel találkoztam. A pszichológus ezúttal egy szőkenő volt, nálam nem sokkal idősebb. Többször is arra gondoltam, hogy van benne valami törékenység, de amikor felálltam és közöltem vele, hogy ez az utolsó alkalom, hogy itt vagyok, hogy nem jövök többé hozzá, megragadta a csuklom, és nem eresztett. Gyengéden, de meglepő határozottsággal tartott. Ha most kisétál innen, akkor semmit sem tanult magáról, és egy cseppet sem lesz jobban felkészülve arra, hogy szembenézzen a múltal és a jövővel. És legközelebb, ha megrázó vagy váratlan helyzetbe kerül, ugyanez játszódik majd le. Nyugodtan ült a helyén, és amikor lenéztem rá, észrevettem, hogy rövid ruhát visel. Nyár közepén jártunk, a szobában is meleg volt. Mégis volt valami abban a ruhában, ami felkeltette a figyelmemet. A homlokomat ráncoltam. Kardigánok és blézerek. Feleltem. Eddig mindig csak hosszú újú ruhákban láttam magát. Lassan megrázta a fejét, ezzel jelezve, hogy nem hagyja magát eltéríteni. Egyre rosszabbul fogja érezni magát, folytatta, és azt kockáztatja, hogy elveszíti az egyensúlyát. Ha rosszul sül el a dolog, az önmentális állapotának nagyon súlyos következményei lehetnek, magára és a közelében lévőkre nézve is. Elránthattam volna a kezemet, és kirohanhattam volna, de nem tettem. Mire célóz? Milyen szörnyűségekre lennék képes maga szerint? Már fiatalon megtanulta, hogy válság esetén bizonyos módszereket alkalmazzon. Ugyanezeket a módszereket alkalmazza felnőttként is, akkor is, ha azok nem érnek semmit. Mi a fene van magukkal, pszichológusokkal? Miért nem tudnak érthetően beszélni? Kifejezéstelenül nézett rám. Rendben, akkor beszéljünk nyíltan. Úgy gondolom, hogy ugyanarra lenne képes, amire gyerekként, amikor sokkos állapotba került, vagy... Szerencsétlenség érte. Valami meleg gyűlt fel a bőröm alatt a szemhéjam mögött. Hazudnék? Igen, vagy rosszabb. Néztem, ahogy az ujjaim között kifolyik a vér, majd lecsorog a csuklómra, érzem, ahogy az egész kezem lüktet a fájdalomtól, és ahogy a tenyerem odaragad a kormányhoz. Már nem értem a saját indítatásaimat, nem emlékszem, milyen okból csörtettem be a rendőrségre. Még kevésbé sikerül egy észszerű gondolatot itt, és most kicsikarnom magamból. Úgy érzem, mintha a sebes kezemen át az épelmém utolsó csepjei folynának ki a véremmel együtt. Vajon épp most veszítem el a teljes önuralmamat? Ilyen érzés a nagy összeomlást megelőző pár másodperc? Vajon mit szólna a szőke pszichológus, akinek végül otthagytam a rendelőjét, ha most látna engem? Nem megmondtam. Vissza már hembe, vissza a házhoz. Nem tudom hogyan, de valahogy mégis sikerül levezetnem az egész távot anélkül, hogy az árokban kötnék ki, vagy összeütköznék egy szembejövő autóval. Gyorsítok, fékezek, indexelek, kanyarodom pont úgy, mint egy átlagos vezető, mint ami sem történt volna. Mire beparkolok a korábbi helyemre a ház előtti murvámon, tiszta vér az egész autó. Vértől ragacsos a kormány és a műszerfal egy része, vér lepi a tunikám ujját, és vérfoltos a világos nadrágom is. De legalább elkezdett alvadni, már nem folyik. Nincs se férje, se lánya. Soha nem is volt. Rosszallóan csóválom a fejem a saját butaságom miatt. Lehetett volna több eszem, sem, hogy a rendőrséghez forduljak. Tudnom kellett volna, hogy ezt a helyzetet egyedül kell megoldanom. Elfordítom a kulcsot, mire leáll a motor. Elnézek az anyósülés előtt ki az útra. Pár nappal ezelőtt egy másik autó parkolt itt éjszaka, az enyémhez egész közel. Valójában nem parkolt. A motor folyamatosan járt. Halk zúgása basszusként festette alá az izgatott hangot, melyet a résnyire nyitott ablakon át hallottam. Izgatott, inkább hisztérikus, és hang inkább fájdalmas és őrjöngő állati ordítás. Az üvöltő személy bizonyára megnézte a kocsim rendszám tábláját. Feldúlt állapota ellenére talán megjegyezte a betüket és a számokat, azt a bizonyos kombinációt, mely kizárólag az én járművemet jelöli a kombinációt, mely lehetővé teszi az azonosításomat. A másik ülésen nyugvó retikülömért nyúlok, összekotrom és visszapakolom a dolgaimat, melyek korábban kiestek belőle. Fájdalmasan feszít a kezem, fintorgok. A fülbevalókkal különösen óvatosan bánok. Az egyik érkezett, a másik távozott. Másnap nem kérdeztem ki Alexet az éjjeli látogatásról, Gondoltam, el tudom végezni a megfelelő műveleteket, ki tudom találni a lényeget magamtól is. Most érzem a belülről emésztő két. Mi a csodára hiszem azt, hogy értem, miközben újabban a legegyszerűbb ok okozati összefüggéseket is képtelen vagyok meglátni. Ismét az előszoba zöld kisé szőnyegén állok. Nem veszem le a cipőm, egy ideig csak várok, hallgatózom. Először néma csönd fogad. Aztán hangokat hallok a nappaliból. Óvatos, lopakodó léptek szét. Hallgatok és várok. Jól tudom, ki közeleg. Amikor meglátom tiriszt, valami kienged bennem, ellágyulok. Térdre ereszkedem és mohón a macska után nyúlok. Az ujjaim alatt bársonyos a bundája. Most tudatosul csak bennem, hogy mennyire ki a méhezve az érintésre, a kötelékre. Az elmúlt 24 órában, és egész életemben. Megsimogatom Tirisz hátát, megvakarom a fületövét, ő pedig hálásan doromból. Megnyaldossa az ujjaimat, megszaglásza a tenyeremen lévő sebet. Meglepően érdekesnek találja. Újra és újra az alvatvérhez nyomja az orrát. Végül úgy tűnik, elhatározásra jut, és érdes nyelvének hosszú alapos mozdulataival Elkezdi tisztára nyalogatni a sebet. Hagyom neki. Közben pedig arra gondolok, hogy most örökre összelettem láncolva ezzel a macskával, mi ketten összetartozunk. A múlt már mögöttünk van, a jövőről semmit sem tudunk, de itt, ebben a pillanatban rátaláltunk egymás lényére, egybeolvadunk. Az ő nyála és az én vérem. keskeny sárga szemét most felém fordítja én pedig ösztönösen visszahúzom a kezem. Lassan feltápászkodom. Tirisz. Szokatlan név egy házi állatnak. Alex nevezte el. Emlékszem, amikor a jelentését magyarázta. Védelmező. Szememet végig a fekete-fehér macskán tartva hátra nyúlok, kitapogatom a kilincset és kinyitom az ajtót. Egymást nézzük, Tirisz meg én. Egyikünk kérdő tekintettel, Másikunk feszülten. Tessék! Mondom oly hangon, Hogy meg kell köszörülnöm a torkom, Mielőtt folytatnám. Ideje futnod egy kört odakint. Menj csak! Elkapja rólam a tekintetét, Elfeledkezik a hirtelen megszakadt Fülvakarás okozta zavaráról, És kisúrran. Becsukom és bezárom mögötte az ajtót. Amikor visszafordulok, Semem egy alacsonyabban lógó fogasra téved az előszobában, és olyan erős szorongás hasít a mellembe, hogy elakad a lélegzetem. Egy kis ruhadarab lóg a fogasom, egy négy éves kislány farmer kabátja. A padlóra zuhanok. Ismét letaglóz a felfoghatatlanság súlya. Nem lehet igaz. Kezemmel megdörzsölöm a szemem, és csak akkor jövök rá, hogy sírok, amikor meglátom a nedves szemfesték fekete csíkjait a bőrömön. Szmilla, bocsáss meg, de senki sincs, aki megbocsáthatna, és újfent rám tör a képmutatás, a hazudozás érzete. Mi haszna a sok keresésnek? De én vagyok a hibás, súlyosan nehezedik rám a bűntudat és a gondolat, hogy mennyi minden tehettem volna másképp. Mennyi mindent kellett volna tennem, mennyi mindent nem kellett volna megtennem. Bárcsak. Akkor talán még most is itt lenne. Végül kénytelen vagyok erősen az arcomba és a karomba csípni, hogy megfékezzem magam. Miért kúszálnak a gondolataim ebbe az irányba? Mint ha már mindennek vége lenne, mint ha már túl késő volna. Mint a szmilla? Hirtelen eltűnik a bűntudat és a szorongás. Helyette óriási indulat áraszt el. Egy erőszakos karlendítéssel nekivágom a táskám a gardró bajtajának. – Te mocskos rohadék! – ordítom. – Mit tettél vele? – De a szavaimat csak az én fülem hallja. Azt sem tudom biztosan, kinek is szántam őket. Minden esetre nem merem hangosan kimondani. Olyan mélyen még nem járok a sötétben. 19. Vége. Elment. Ott ültem és fogtam a kezét, míg az élet el nem hagyta a testét. Aztán pedig, aztán ugyanúgy ott ültem, nem tágítottam mellőle, nem akartam ott hagyni, de végül nem volt választásom. Ő volt a horgonyom, de amikor a kötél elszakadt, akkor elszakadtam karjai védelmétől. Akkor minden széttört. Most már csak sodródom az árral. Életem stabil talapzata, nincs többé. A fejemben csengő hangok igazabbak, mint valaha, nélkülem nem érsz semmit. Miközben ide-oda hánykulódom a kétségbeesés hullámaim, gyakran elképzelem az arcod. Megesik, hogy olyan közel jössz, hogy azt gondolom, csak ki kell nyújtanom a hideg vizes karomat, és megérinthetlek. Érzem, hogy közben reszkedsz. A közelben sietős léptek, és mély hangok hallatszanak, de szinte alig észlelem őket. Akad más, mely sokkal kízzel foghatóbb. Mint például a minket körülvevő omladozó falak. Igen, én jól látom, noha senki más nem veszi észre, nem fogja fel. Minden hamarosan összeomlik, szétesik. Először a mama élete, most pedig az enyém. Kinyílik a szám, de a sikoly még nem öltött a lakot. Mégis érzem, hogy ott vagyok valahol, közeledik. Valami új veszi kezdetét, egy új hang, egy másik én. Egy ökölbeszorított kéz, egy tébolyult üvöltés. A te életet sem marad érintetlen. Te is alapjaidban fogsz megremegni. Te is megsemmisülsz. Húsz.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 Honnan tudhattam? Huszonegy Egy álomból ébredek. Egy bokorról álmodtam. A bokor alól egy láb lógott ki. Egy négy éves kisányhoz tartozó hideg láb, Melyben már nem pesgett az élet, Mely már soha többé nem fog és szaladgálni. Az éjeli szekrény felé nyúlok, Kitapintok egy üres teásbögrét és belehányok.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 én mindig csak szemlélődő voltam, az, aki odakintről nézett be, aki hallgatózott, amikor anya sírva beszélt rúttal telefonon, és aki leselkedett, amikor anya és apa veszekedtek. De azon az estén, az utolsó estén végre cselekvővé váltam. Ahelyett, hogy visszaosontam volna a szobámba, beléptem a szüleimhez, egy olyan hatalmas erőtől vezérelve, melyet életem addigi nyolc éve alatt sosem tapasztaltam. Tudom jól, mit tettél Grétával. Megütni a saját gyerekedet? Hogy tehetted? Az anya szemébe olvasott vád felidézte bennem az eseményt, amelyet annyira elszántam, próbáltam elnyomni. Megparancsolták, hogy hallgassak róla. Most viszont hirtelen fegyverré vált a szüleim háborújában. Mulle ott maradt a földön, ahová ejtettem, én pedig visszafordultam anya és apa hálója felé. Oda bent még mindig tartott a vita, de a heves szópárbaj már nem a pofon körül forgott, nem a körül a tény körül, hogy egyikük kezet emelt a közös gyerekükre, valami másról vitáztak, valaki másról. Ilyen gyorsan léptek tovább a szüleim, ilyen gyorsan hagyták maguk mögött az én traumámat, a fájdalmamat és a megaláztatásomat. Mindaz, amit el kellett viselnem, Csupán egy vitában kiátszandó kártyalappá alacsonyodott, idejük és figyelmük pár másodpercévé. Ahogy ott álltam az előszobában, elhatalmasodott rajtam az az érzés, valósággal megszállt. Akkor, igen, csupán egy szó van, amely leírja ezt az érzést. Örjöngeni kezdtem. Sok időbe telt, mire észrevették. Pontosabban, amikor észrevették, már késő volt. Apát túlságosan lefoglalta az, hogy igazságokat vágjon anya képébe, így hát nem volt ideje felfigyelni rám. Anya félig háttal állt nekem, láttam, ahogy visszafolytott arc kifejezése, fokozatosan oldódni kezd, míg végül csak egy tátott száj, és két kétségbe esett szem maradt belőle. Apa még akkor is folytatta, még maradtak csípős megjegyzései, melyeket fájdalmas nyilvesszőkként lőtt ki anyára. Csak álltam és bámultam őket, és abban a pillanatban valami történt, valami a szemem láttára változott meg. Az apám, aki szép ajándékokkal halmozott el, játszott velem, azt mondta, hogy édes vagyok, és hülyéskedett velem a konyhában, miközben a reggelimet készítette. Az az apa is ott volt valahol a megvető szitkozódások, hazugságok és árulások köntöse alatt. De többé nem láttam őt. A férfi, aki az ablakban ült, már valaki más volt. Egy gonosz férfi. Egy kegyetlen férfi. Aki anyát kínoszta. Aki pokollátette az életét. És amikor ismét arra a pofonra gondoltam, már más érzés volt a melkasomban. Előre léptem. Egyetlen erőszakos mozdulatban egybeolvattam a szüleimmel. Kitette az első lépést. Ki mit csinált? Kiment a fejemből. Ezután a szobámban ültem és vártam. Kábultan a soktól és a szégyentől. A mentősök jöttek, mentek. A rendőrök is jöttek, mentek. Amikor eltűntek, csönd lett. Mielőtt elhagyták volna a lakást, hallottam, amint azt mondják anyának, hogy jót tenne neki, ha itt lenne vele valaki, hogy szívesen felhívnak valakit helyette. Nem kellett hallanom, mit felelt anya, tudtam a is. Nincs senki, akit fel lehetne hívni. Senki. Az egyenruhások becsukták maguk után az ajtót, magunkra hagytak minket a lakásban, engem és anyát. Mivel már nem ordított és visított, hanem nyugodtan mozdulatlanul feküdt a szobájában, azt gondolhatták, hogy anya majd gondoskodik rólam, ha ők elmentek. De továbbra sem jött ki. Egyedül ültem. Csak rút látogatása hozott változást. A sötétség egy örök kivalóságig tartott. Aztán világos lett, majd ismét sötét. Akkor rút egyszer csak ott állt az előszobában. Mondott pár szót nekem, nem emlékszem, mit, majd odaállt a csukott ajtós szoba elé, mely most már csak anyaháló szobája volt. Láttam, ahogy a háta megemelkedik, amikor mély levegőt vett, majd bekopogott. Nem hallhattam, amit oda bent beszéltek egymás között, de egy idő után rút falfehér arccal jött ki. Elsietett a szobám ajtaja előtt, egy rémült pillantást küldött felém, majd eltűnt. Akkor láttam utoljára. Kicsit később banyált előttem az ajtófélfának támaszkodva. Értetlenül pislogtam, Alig hittem el, hogy ez igaz lehet. Végre megint ott volt nálam. Merev mozdulatokkal odajött hozzám, és az ölébe vett. Összeszorítottam a szemem, tudtam, mi következik. Beszélni fogunk. Hosszasan fogunk beszélgetni a bűntudatról, bűnbánatról, a felelősségről és a megbékélésről. Az igazságosságról és a bűnhődésről. Rettegtem tőle, már akkor sírtam, és közben tudtam, hogy nem lehet elkerülni. Nincs más út. Hát, suttogta anya. Most már vége. Tovább lépünk, te meg én. Össze fogunk tartani. Bízhatsz bennem. Vártam még, de nem jött más. Csodálkozva emeltem fel a tekintetem, és néztem anya szemébe. Komolyan nézett vissza rám, még meg nem értettem, hogy mindössze ennyit akart mondani, és hogy azt sem várta el, hogy én mondjak valamit. Ami történt, az a borzalom, ami történt, ami titkunk lesz. Bocsánat kérése nem került sor se most, sem máskor. Anya némán felém nyújtotta egyik kezét, tenyerével felfelé. Vegyes érzésekkel néztem a kezét. Úgy éreztem, mintha valami lenyomna, de közben szabadon lebegnék. Ott volt a súly, de ott volt a megkönnyebbülés is. Csak nyolc éves voltam, túl kicsi ahhoz, hogy én dönthessek. Mégis döntöttem. Kezem anya kezébe helyeztem. Ettől kezdve csak egymásra számíthattunk. Össze fogunk tartani, pont úgy, ahogy anya mondta. Bármi áron össze fogunk tartani. 23. Világos fátyolfelhők takarják a napot, Vékony ködrétek telepszik Marhemre. Eltolom a verandára nyíló üvegajtót, És alaposan körbenézek, Mielőtt kilépnék a kertbe. Nedves a fű, eshetett az eső. Értelmetlen nyomok után kutatnom, Mégis ezt teszem. Egy száraz kekszet rákcsálok, Hogy ne émelyegjek. Körbejárom a telket, Szemem a pázsitot vizsgálja. Közben, mint a saját magamat figyelném, csodálkozva azon, hogy az utóbbi napok történései után képes vagyok ilyen higgadt, hétköznapi módon viselkedni. Az egyik felem azt súgja, hogy a túlhajszolt agyam nagyon is könnyen félreértelmezhette a tegnapesti látogatást, hogy ilyesmi gyakran előfordulha ha az emberen nagy a nyomás. Hogy az, amit a nappali ablakában láttam, lehetett egy őz, vagy akár egy faárnyéka is. A másik felem azonban tudja az igazságot, pontosan tudja, hogy mit láttam, hogy kit láttam, és különös módon ez inkább megnyugtat, mint sem aggaszt. Még egy réteg alapozót kenek magamra, kicsit bepúderezem a nyakam, majd magamba gyömöszölök egy fél adag joghurtot, ezzel ki is ürül a doboz. Fogok egy darab papírt, és bevásárló listát írok. Tej, gyümölcs, kenyér. Aztán elereztem a tollat, és egy ideig a cetlin lévő banális szavakat nézem. A bevásárlást tervezek, az azt jelenti, hogy terveim szerint itt maradok. Meglepően közömbösen érint a gondolat. Ha jól gondolom, rendben, akkor legyen így. Érzem, hogy valami megmozdul bennem, hogy valami történik. Viszketek a bőröm alatt, mint a vedlésre készülnék. Hamarosan levetem magamról a régi héjam, és előbújik az igazi énem, az, aki mindig is voltam, csak megpróbáltam eltitkolni. Tekintetem Smilla Barbie babáira esik, amelyek még mindig ott fekszenek a konyha padlón. Szórakozottan veszem észre, hogy a szőke lányok egyike Ken arcán fekszik, keresztben, testével befogja a száját és az orrát. Ken karjai az égnek állnak, mintha hevese hadonászna a levegőben, de nem sikerül kiszabadulnia. Barbia a hatalmában tartja. Behunyt szemmel, mély levegőt veszek, mire egy új erő áraszt el. Meghoztam egy nehéz döntést. Azt tettem, ami helyes, az egyetlen, amit tehettem. Nem volt más választásom. Aztán Smillára gondolok, és ismét elönt a bűntudat. Attól nem szabadulok meg ilyen könnyen. Összeszedem magam, felkelek, és még egy pillantást vetek a földön heverő babákra. Muszáj elengedned, Szmillát. Tudod jól, belül. Muszáj. Lassan visszasétálok a nappaliba, a kertre néző ablakokhoz. Olyan közel lépek, hogy az orromhegy az üveget súrolja. Sokáig nézem a helyet, ahol a sötét alakált az éjjel. Olyan sokáig és olyan behatóan nézem, hogy a tekintetem végül szétcsúszik, a kép elmosódik. És épp mint pár nappal ezelőtt, amikor az előszoba tükör előtt álltam, hirtelen egy másik arcot látok magam előtt, amely, mintha egybeolvadna a sajátommal. Szemünk egyé válik, és egyenesen a másik sötétségébe nézünk. A sötétségbe melyen osztozunk. Ő nem más, mint én. És én ő vagyok. Talán mégis tehetek valamit. Talán még sincs túl késő. Mielőtt elhagyom a házat, Teletöltöm a félig üres etetű edényt a padlón. A mozdulat közepén megakadok. Hol van Tiris? Ma éjjel nem aludt velem az ágyban. Tulajdonképpen egész reggel nem láttam, és nem is hallottam a megszokott barátságos nyávogását. Még egyszer benézek a nappaliba, de a puha szőrgójó nem fekszik összegömbölyödve a kanapén. Akkor hirtelen eszembe jut, hisz én magam engedtem ki. De mikor is volt az? A homlokomat ráncolom. Tegnap? Tegnap kellett lennie. A pontos időpontra nem emlékszem. Az órák egyetlen pacává tömörültek, és minél jobban erőlködöm, hogy a helyükre tegyem őket, annál jobban folynak össze és szét. Az éjszakai látogató nyomai egészen kivehetetlenek odakint a múrvában. Az eső elmosta az utolsó maradványokat is, Esőcseppek vékony rétege lepi a saját autóm szélvédőjét is, és úgy látom, mintha valaki egy mintát rajzolt volna bele az ujjával. Valamilyen mintát vagy egy üdvözlést. Azt kívánom, bár csak mehetnék autóval oda, ahová mennem kell, de az lehetetlen. A tóhoz vezető erdeiösvény helyenként túlságosan keskeny és göröngyös egy autónak, de fáj a gerincem és a csípőm, így hát a sétálás sem tűnik igazán jó megoldásnak. A kertben egy rozogabódi áll, mögötte találok pár úcska dolgot, amelyeket Alex letisztított, hogy majd elviszi és kidobja őket valahol. Egy rozsdás öntözőkannát, egy napszíta felfújható pancsoló medencét és egy árva evező lapátot. A falnak támasztva egy régi kerékpár áll. Lehajolok és megtapogatom a kerekeit. Úgy tűnik, elég levegő van bennük, úgyhogy kitolom az útra, felülök rá és tekerni kezdek. Ugyanazokat az üres házakat hagyom el, mint tegnap, ugyanazokat a magukra hagyott kerti bútorokat. A bicikli nyikorog, csikorog. Minél közelebb kerülök a célomhoz, annál gyorsabban ver a szívem, és nem csak a fizikai megterhelés miatt. Nem tudom pontosan, mire is számítottam, de amikor megérkeztem arra a helyre, ahol először találkoztam a fiatalokkal, nem találok ott senkit. Sokáig állok és tanakodom, hogy mi legyen a következő lépés. Kiélesednek az érzékeim, hegyezem a fülem, hátha hallok valamit, de csak a távoli forgalom zúgását hallom. A tavat szorosan szegélyező fák mögött fut az autópálya a város felé. Furcsa, szinte elképzelhetetlen annak, aki itt, egy ilyen is tehát a mögötti zúban áll, távol mindentől, amit civilizációnak lehet nevezni. Nekitámasztom a biciklit az egyik fatörzsnek, majd óvatosan átmászom az árkon, melyben a lány guggolt tegnap. Oda és alaposan megnézem, hová teszem a lábam, de így is gyorsan beázik a tornacipőm. A bokapántos, magas sarkú szandálom még mindig érintetlenül hever az előszobában, a rajtam levő póló pedig régi és kifakult. Márhem szép lassan elhasznál engem, lefejti rólam a páncélzatom, lecsupaszít. Hamarosan az egyetlen napi rutinom a szempilla festék, a púder és az arcpirosító lesz. Szokások. Rituálék. A küzdelem egyik eszköze egy esett erőfeszítés azért, hogy ne csúszszon ki alólam teljesen a talaj. Végül lent állok a vízpartján, pont ott, ahol a fiatalok lézengtek, mielőtt a lány meglátott, és mielőtt felcsörtettek hozzám az útra. Megborzongok az emlékre, de aztán gyorsan elhesegetem magamtól. Nem hagyhatom, hogy megállítson. Kicsit odébb két evezős csónak fekszik a vízen. Vajon ugyanazok, amelyeket kint láttam tegnap a szigetnél? Ezekkel jutottak oda a fiatalok? Bizonyára. A vállamhoz nyúlok, megtapogatom a fájdalmas nyomot. Megpillantok valamit a szemem sarkából, és összerezzenek. Egy árnyszerű alakot látok a fák között, de mire pislantok egyet, és újra oda nézek, már nincs ott. Feszes, folytogató nyomást érzek a mellemben. Nem kellene itt lennem. Egyáltalán nem. Mégis maradok. Tovább megyek egészen a csónakokig. Az egyik egy rozog a facsónak, a másik valamivel újszerűbb, talán műanyag vagy üvegszálas. A hajótest egykor fehér lehetett, de mostanra piros szürke árnyalatot öltött. Az oldalán lekapart, eredetileg talán tengerész csíkok vonulnak, valami még közelebb vonz, annyira, hogy már belátok a csónak belsejébe. Az alját alacsony vízréteg lepi, Valószínűleg víz, az éjeli csapadék eredménye, de a víz nem tiszta, vörös szálak úszkálnak benne. A hátsó ülőpad alatt egy nyálkás rög fekszik, sötét vörös és alvadt, akkora, mint egy elhajtott magzat. Hátra lépek és egyenesen egy fának ütközöm. Csak úgy az nem egy fa, hanem egy ember. Megfordulok és ott állunk szemtől szemben egymással.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 Mi aztán nem állunk ugyanazon az oldalon. Olyan éles a kiáltása, hogy hirtelen elhallgatok és hátrálok pár lépést. A lány arcát egy másodpercre, mintha fájdalmas, szégyenkező grimasz torzítaná el, de a következő pillanatban már el is tűnt. Egy kemény áthatolhatatlan maszkvesz át a helyét, tekintete oldalra siklik. Karja egyenesen mereven emelkedik a levegőbe,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 De ezúttal nem jól már a gondolok. 25. Sosem volt titok, hogy Alex házas. Már a kapcsolatunk elején is nyíltan kezelte a tényt, hogy van egy felesége és egy lánya. Engem nem zavart, nem meg meghátrálásra. Épp ellenkezőleg. Ugyan vegyes érzéseket váltott ki belőlem a gondolat, hogy valakit közelengedjek magamhoz, de ugyanakkor elképzelhetetlen volt az is, hogy elengedjem Alexet most, hogy végre belépett az életembe. Mire észbe kaptam, már el is a anyának és Katinkának. Anya sokszor kérdezgette reménykedve, hogy van-e valamilyen különleges férfi az életemben. sem örült, amikor Alexről hallott. Vajon én magam kotyogtam ki véletlenül, hogy foglalt? Vagy anya kérdezgetett és jött rá magától? Nem tudom biztosan, csak a reakciójára emlékszem. Hogy lehetsz ilyen, Gréta? Hogy a fenébe tehetsz ilyet? Persze megértettem, mire gondolt. Hogy apám lánya vagyok, hogy az ő erkölcsileg elítélendő nyomdokaiban járok. De nem éreztem magam felelősnek Alex hűtlenségéért. Nem éreztem felelősséget az arctalan nő iránt, aki ott ült valahol és arra várt, hogy Alex hazamenjen. Az igazat megvalva magasról tettem rá, amiképp anyai ítélkezésére is magasról tettem. Katinka is kételkedett, de kijelentette, hogy együtt örül velem, ha én boldog vagyok. Boldog, gondoltam egy este úgy egy hónapnyi alex töltött idő után. Vajon boldog vagyok? Oldalra fordítottam a fejem, és Alexre néztem, aki ott feküdt mellettem a matracon. Nem kellene többet beszélgetnünk? Jobban megismernünk egymást? Nem úgy szokták az emberek? Rám mosolygott. Ahogy akarod, mondta. Mesélj valamit magadról, valamit, amit igazán szégyelsz. Összeszűkült a torkom. Amit szégyellek? Apa. A kimondatlan, a tett, melyet még soha senki előtt nem fettem fel. Maga az ok, ami miatt egész életemben távol tartottam magam másoktól. De most itt voltam egy férfival, aki azt állította, hogy lát engem, igazán lát engem, és hirtelen azon kaptam magam, hogy arról az estéről mesélek Alexnek. A nyitott ablakról, apa zuhanásáról az örökké valóságba. Amikor azonban a történet végéhez közeledtem, mégis volt valami, ami meggátolt, valami, ami mindennek ellenére visszatartott attól, hogy elmondjam a legfontosabb részleteket. De elég volt az is, amit elmondtam. Egy kicsit biztosan őrült vagy, hallod-e? Nem vagy teljesen épeszű. Alex nevetett, de láttam a szemében, hogy komolyan mondja. És miért nem mondta volna? Bizonyára igaza volt. Azután fokozatosan felhagytam az érzelmi közelség körül forgó gondolataimmal. Volt valaki mellettem. Ennyi elegendő volt. Nem kellett mindent tudnunk a másikról. Aztán eljött az este, amikor Alex neki nyomta a mesztelen testemet az ablaknak. Sose hagyj el. Ált másnap a virágküldemény kártyáján. Ez lehetett könyörgés. Vagy parancs. Akárhogy is. Maradtam. Nem bírtam elviselni a gondolatot, hogy újra magányos legyek. Inkább Alex kezébe adtam magam. Hagytam, hogy tovább vezessen a sötétbe. A fájdalom lassan lopakodott be a kapcsolatunkba, de még akkor sem szálltam ki. Továbbra is ragaszkodtam a helyemhez. Alex irányított, én pedig követtem. Egészen addig, amíg az út a szakadékba nem vezetett. Valami megcsörren a zsebemben. Hevesen kapkodok levegő után, és ámosan körülnézek. Hol vagyok? Tekintetemmel bejárom a környezetem. Megállapítom, hogy az autóban ülök egy kis élelmiszerbolt előtt, egy félig üres parkolóban. Hogy kerültem ide? Ide vezettem az egyértelmű, de semmire sem emlékszem az útból. Ekkor eszembe jut a lánya a való találkozás, a bicikli út az erdőn át a házig, a tejsav a lábamban és a véríze a számban. A bosszút és büntetést ígérő fenyegetések, melyek akkor épp úgy zengtek az erdőben, mint most a fejemben. Emlékszem a rémületre, amelyet még mindig érzek az ujjaim bizsergésében és a gyomrom rándulásaiban. De ez nem csak rémület, ez több annál. Ellenállás, egy ösztön, hogy felálljak és szembenézzek az ellenséggel. Végre felébred bennem, ezért vagyok itt. Cselekednem kell. A zsebemből ismét csörgés érkezik, előveszem a mobilomat. Egy SMS Katinkától. Remélem, jól vagytok. Gondolok rád. Csak két mondat, de a tartalmuk erős. Ahogy idővel megváltozott a kapcsolatom Alexsel és egyre többre voltam hajlandó, egyre többet akartam, Katinka végig ott volt mellettem, és Néma kutató tekintetével figyelt. Amikor egyre sűrűbben irattam ki magam az orvossal, folyton a hogy létem felől érdeklődött. Katinka volt az egyetlen, akinek feltűnt, hogy az kicsit furán mentem. Legalábbis ő volt az egyetlen, aki nyíltan rákérdezett. Miért sántítasz? Nem sántítok! Lehet, de máshogy mozogsz, óvatosan, mint a fájna valamid. Mi történt? rám szegezte a tekintetét. Összeszorítottam a szám, próbáltam a szemébe nézni, de végül csak a mellette lévő falat kezdtem bámulni. Katinka lassan búlintott, mintha megértett volna valami fontosat. Aztán azt mondta, el kéne mennem beszélni valakivel. Összerezzentem és megkérdeztem, mire céloz. Nem felelt, annyit sem mondott, hogy tudom én azt nagyon jól magam is. De mire célzol? Magacskodtam. Miről kellene szerinted beszélnem valakivel? Egy részem szerette volna hallani, ahogy kimondja és valósággá teszi azt, amit én nem mertem kimondani. Már nem vagy önmagad, felelte Katinka. Ez a sántítás, és ez a folytonos fáradtság. Időpontot kellene foglalnod valahová. Hová? Kihez? Arra számítottam, hogy ajánlani fog valamilyen terapeutát. Amikor pisloptam egyet, Hirtelen egy szűke hatagot láttam magam előtt, erős szorítást éreztem a csuklómon. Egyre rosszabbul fogja érezni magát, és azt kockáztatja, hogy elveszíti az egyensúlyát. De Katinka valami másra gondolt, nem pszichológusra. A klinikán esetleg. Rendben, mondtam. Ami a fáradtságot illeti, igazad van. Kérek egy időpontot. És így is tettem. Néhány nappal később elmentem a klinikára. Odaként sütött a nap, és mintha mindenki más miniszoknyában vagy rövid nadrágban járt volna. Én azonban hosszú nadrágot viseltem. Szeme előtt megint felvillant a szőke pszichológus nő képe. Kardigámban vagy zakóban lenni nyár közepén. Ezt akkor furcsának találtam. Most ugyanúgy öltöztem én is. Eltakartam magam. Egy kis idő múlva bevezettek egy fehérköpenyes nőhöz, majd leültem egy székre az íróasztalával szemben. Egy ideig nem mondtam semmit, vártam és hagytam, hogy némám végigmérjen. Titokban azt reméltem, hogy ha rám néz, akkor megérti anélkül, hogy egyetlen szót is kellene szólnom. De az orvos csak kérdő tekintettel bámult rám, így végül kénytelen voltam megszólalni. Tétován belefogtam a fáradtságom leírásába, majd a kicsit homályosan is, de szófogadóan felelgettem a kérdéseire. Amikor vizsgálatokat rendelt el, hagytam, hogy a nővérkék tükkel szúrkáljanak és vért vegyenek, majd belepisiltem az edénybe, amit adtak. Aztán megint ott ültünk egymással szemben. Az orvos félrehajtotta a fejét, és rám nézett. Bár csak kérné, hogy mutassam meg a zombom. Könyörögtem Némán. Mondd, hogy el kell hagynom őt, de egyik sem következett be. Ehelyett közölte velem, hogy terhes vagyok. A kilencedik hétben járok. Tényleg nem gyanítottam semmit? Kiszállok az autóból, és bemegyek az alacsony épületben lévő boltba. Az ajtóhoz legközelebb eső kasszánál egy idősebb férfi áldogál, és újságot olvas. Felnéz, amikor bemegyek, és vontatottan köszön. Fogok egy kosarat, majd céltalanul bolyongani kezdek a polcok között. Álmos vidéki vegyesbolt, ez a kínálaton is meglátszik. Dönthettem volna úgy is, hogy kicsit tovább megyek, be a városba, ahol tegnap voltam. Ha jól emlékszem, ott volt egy bevásárló központ, de nem merek oda visszamenni, nem mehetek olyan közel a rendőrséghez, a végén még felismernek. Forróság önti el az arcom, amikor a rendőrnő telefon hívására gondolok. Micsoda hülyét csináltam magamból. Persze azért lehetne rosszabb. Sokkal rosszabb is. Ha a rendőrség rájönne, hogy két személy, Alex és Smilla valóban eltűnt, és hogy hazudtam arról, hogy milyen kapcsolatban állok velük, röviden szólva kellemetlen helyzetben lennék. Nagyon kellemetlenben. Az egyik sorban két öreg néni jön velem szembe, akik a megszólalásig hasonlítanak egymásra, talán testvérek. Affélék, akiknek sohasem volt férfi az életükben, hanem itt maradtak együtt ezen az eldugott helyen, és egy egészen másfajta életen osztoztak egymással. Amikor elhaladunk egymás mellett, óvatosan felém mosolyognak, mint amikor az ember egy különös idegenre mosolyog, én pedig próbálom viszonozni a mosolyt, de a nagy igyekezetben megfeszül az arcom. Nem az én hibám. Akarnám oda kiáltani nekik. Csak azt tettem, amit mondtak. Megkérdeztem Alex-től, hogyan fog bemutatni, ha találkozunk valakivel Marhemben. Otthon sohasem mentünk be a városba, mindig csak a lakásomban voltunk. Se mozi, se étterem, még csak esti séták sem. Sohasem beszéltünk ennek az okáról, de úgy vettem, hogy a felesége miatt van. A város elég kicsi, és ha az utcán mutatkoztunk volna, könnyen belefuthattunk volna egyikük ismerősébe. Kettőnk világa egészen eddig csak az én hálószobámra terjedt ki. Most hirtelen kiléptünk az ismeretlenbe. Megbeszéltük, hogy elutazunk, közösen megyünk nyaralni. Nem kérdeztem meg Alex-től, mit mondott otthon, de úgy sejtettem, összehazudott egy szolgálati utat vagy valami hasonlót. Értékesítő volt, folyamatosan utazott, úgyhogy biztosan bevette, mármint a felesége, hiszen Alexnek volt egy felesége. Szóval tudakoltam, hogyan tervez bemutatni? Mit szeretne, hogyan mutatkozzam be én magam? A kérdésemre csupán vállat vont, azt mondta, lényegtelen, mert egészen biztosan nem fogunk senkivel sem találkozni, legalábbis senkivel az ő ismerősei közül de nem tágítottam. Csak ha valaki kérdezné, makacskodtam. Ha. Szeretném tudni ebben az esetben ki vagyok, ki legyek. Erre felkapta a fejét. Hosszan, nehezen értelmezhető kifejezéssel nézett rám. Na, feleségem vagy, mondta végül határozottan. Ha valaki kérdezi, akkor ezt mond. És ezt is mondtam. A férfinak a barna házban a rendőrségnek, a fiataloknak, ezt hitettem el velük, hogy én vagyok Alex felesége. Szmillával más volt a helyzet. Senki sem mondta, hogy a lányomnak nevezzem, mégis bevontam a kis színjátékunkba. Természetesnek tűnt, szinte ijesztően egyszerűnek. A kis Smilla ugyanolyan hercegnői álmokat dédelgetett, mint egykor én magam, és ugyanazzal az apafigurával figurával áldotta meg a sors. Apának játékos és vicces, házastársnak csapnivaló gátlástalan. Smilla, aki a hasamban növekedő gyermeken keresztül kapcsolódott hozzám. A kis hugod vagy a kisöcséd. Suttogom és megrezzenek a hűtőpult előtt, ahol éppen állok. A dobozokat nézem. Tej, vaj, joghurt, tojás. Aztán a karomon lógó piros bevásárló kosárra sandítok. Még mindig teljesen üres. Valahol tudom, hogy ez az egész autókázás és bevásárlás csak ürügy. Hogy igazából valami egészen mást keresek. De mit? A két néni, akikről azt feltételeztem, hogy testvérek, ismét felém közeledik. Gyorsan leveszek két joghurtot a polcról, és beteszem a kosaramba. Remélhetőleg így már teljesen átlagos vásárlónak tűnök. Normálisnak. Legalábbis kívülről. Visszasétálok egy darabon a polcok között, igyekszem összpontosítani, nem szétesni. Gyümölcsöket pakolok zacskóba, majd a kosárba helyezem őket egy vekni szeletelt kenyér társaságában. Aztán egyszer csak ott állok egy pelenkákkal és bébiételes dobozokkal megrakott polc előtt. És szintisztán látom magam előtt Alex reakcióját, amikor megtudta, hogy terhes vagyok. Foglaltál időpontot? Emlékszem, hogy ezek után sok időbe telt, mire befejezte az evést, hogy látszólag nyugodtan, alaposan rákta meg a falatokat. Mégis volt valami nyugtalanító abban, ahogy örlő állkapcsa előre-hátra mozgott. Valami, ami elfolytott tombolásra utalt. Vagy ez csak utólagos belemagyarázás? Miután mindent megevett, félretolta a tányérját, majd kiment valamiért. A fekete sejem nyakkendővel tért vissza. Aztán kibújt a zakójából, és felém nyújtotta mindkét ruhadarabot. Vedd fel ezeket! A bugyít hagyd magadon! Semmi mást! A hálóban várj! Még egy próba! Egy utolsó! Talán erre gondoltam. Talán azért folytottam el a combomba nyillaló fájdalom emlékét, mely már ugyan elhalványult, de néma kitörölhetetlen nyomokat hagyott a testemen. Akárhogy is... Követtem Alex utasításait. Levetkőztem, megkötöttem a nyakkendőt a nyakamon, és vártam. Aztán bejött a szobába, és becsukta magunk mögött az ajtót. Aznap éjjel sokáig nem tudtam elaludni, és végül egy szakadozott, gonterhes félálomba merültem. Nem sokkal később felébredtem, vagy a fájdalomtól, vagy a kívülről beszűrődő hangokra. Az autó folyamatosan járó motorjára, az éles kiáltásokra. Az ágyban feküdtem és hallgattam, amint Alex beviszi Smillát a szomszéd szobába, felkapcsolja a villanyt és megágyaz neki. Hallottam, hogy a fal túloldalán halkan nyugtatóan beszél hozzá egy ideig. Nem keltem fel, pedig ébren voltam, amennyire csak ébren lehet az ember, és az volt az a pillanat, amikor döntöttem. Bár tulajdonképpen nem döntés volt, Sokkal inkább belátás. Ennek véget kell vetni. Volt valami magától értetődő ezekben a szavakban, egy olyan érzés, melyet rég éreztem utoljára. Meg kell tennem, muszáj. Ettől egyszerre éreztem súlyosnak és könnyednek magam. Mégsem támadt egyetlen csepkétel sem bennem. Egy cumi üveget fogdosok, majd egy micimackós csőrös csészét. Valami ilyesmit keresek? Ezért jöttem ide? Nem. Leeresztem a kezemet, és a testem mozgásba lendül. Mindjárt a pénztárakhoz érek, és még mindig nem találtam meg, amit keresek. Ami ott bújkál valahol a fejemben, de nem hagyja, hogy megfogjam. Egy zacskó macska eledel kerül a kosaramba, és közben megérkezem az otthon és kert részlegre. Tekintetem az alsó polcok egyikén lógó fejszére esik, és valami kattan egyet a fejemben. Leteszem a kosarat, és leguggolok a szerszám tartó állvány elé. Cseng a fülem, amikor a fejsze felé nyúlok, és megragadom a nyelét. Magam elé tartom, és a súlyát próbálgatom. Még sosem volt fejsze a kezemben. A barázdált, műanyag markolaton mégis ismerősnek, természetesnek tetszik a fogásom. Hogy lehet ez? Előrehajolok, és elolvasom a fejszéhez tartozó információt, a polc szélére ragasztott matricán. Multifunkcionális. Edzett a cél. Örök garancia. Akaratlanul is pislantok egyet. Újjaimmal óvatosan megtapogatom az élét. A tapintás érzetére egy mély basszus hang vonul végig a testemen. Amikor elhalkul, egy jól ismert visszhang veszi át a helyét. Ha rosszul sül el a dolog, az ön mentális állapotának nagyon súlyos következményei lehetnek, magára és a közelében lévőkre nézve is. Gyakorlatilag elhajítom magamtól a fejszét. Vajon épp az történik velem, amit a szőke pszichológus mondott? Eljutottam volna arra a pontra, amikor már nem tudom kiszámítani, nem tudom irányítani a tetteimet? Eljutottam erre a pontra, vagy… vagy már el is hagytam? Ó, oh, Smilla! Befogom a szemem, és kétségbe esve hintázom előre hátra a bolt padlóján gugolva. Alex lánya eredetileg nem is jött volna velünk Márhembe. Szerencsétlen körülmények vezettek az éjjel érkezéséhez. Az egyik érkezett, a másik távozott. És most ezúttal mit próbálok bemesélni magamnak? Hogy szerencsétlen körülmények állnak az eltűnése mögött is? Eltökélten kapom el a kezemet a szemem elől, tekintetemet ismét az előttem heverő tárgyra szegezem. Legyünk csak reálisak. Ismét a fejsze felé nyúlok. A Marhem felé vezető kiárathoz közeledek az autópályán, amikor megszólal a telefon. Katinka fut át a fejemen. Nem kapott választ az üzenetére, hát most felhív, hogy meggyőződjön arról, hogy jól vagyok-e. Felidézem magamban, amit anya mondott az eltűnést követő napon, amikor még felvettem a telefont, ha hívott. Katinka aggódik miattad. Feszültem, veszem elő a telefont. De nem Katinka száma villog a kijelzőn. A kezem olyan hevesen rándul meg a kormányon, hogy a kocsi átcsúszik a másik sávba. Hangosan felkiáltok, majd visszanyerem az irányítást. Közvetlenül előttem kiszélesedik az út. Egy buszmegálló, ahol az autópályán közlekedő távolsági buszok állnak meg. Idegesen nézek a visszapillantó tükörbe, de nem látok buszt magam mögött. Mindkét kezemet a kormányon tartva bekanyarodok a buszmegállóba, és befékezek, kicsit talán túl durván. A telefon még mindig csörög, vadul bámulom. Nem, ez nem Katinka száma. A kijelző nem egy szám, hanem egy névál. Egy jól ismert név. Alex. Suttogom. A kezem magától emeli fel a telefont. Feszít a tenyerem. A tegnapi seb, a saját való okozta seb. Épp mielőtt megnyomnám a fogadás gombot, tekintetem az anyósülés előtt a földön heverő nejlon zacskókra siklik. A zacskókra, melyekben a boltban vásárol termékek vannak. Joghurt, gyümölcs, kenyér, és a fejsze. A multifunkcionális, edzett a pengéjű fejsze örök garanciával. Mély levegőt veszek, és felveszem a telefont. Igyekszem a szokásos hangomon beleszólni. – Halló? – Alex, hol vagy? Mi történt? – recseg a vonal. – Halló? – kiáltom ismét, ezúttal kicsit határozottabban. – Hallasz? – még mindig semmi válasz. Csak valamilyen zúgás hallatszik. Aztán teljesen elnémul. Elveszem a telefont a fülemtől, ránézek. Megpróbálom még egyszer. Alex nevét kiáltom egyre hangosabban, de egy süket telefonba kiabálok. Senki sincs a vonal túlsó végén. 26. Olyan sötét lett. Az utolsó csepperőm is elszivárgott, Semmi sem maradt belőle. Semmi, ami fenntartana. Nem tudok felkelni, nem megy. Csak fekszem a sötétben, és a környezetemet szemlélem. Minden ismerős, de mégis olyan más. Megváltozott. Tönkrement. Hallom a hangod, és a kicsit megerültetem magam, el is tudlak képzelni magam előtt, látom az arcod és a tested, de nem látok beléd. Nem tudom megragadni a lényedet. Milyen gondolatok futnak épp át a fejeden? Össze vagy zavarodva? Egyedül érzed magad? Elhagyatottan? ottan? Vagy bizakodsz? Remény támad benned? Hiszel a jövőben? Abban, hogy végül minden rendben lesz? Gondolsz néha rám? Válaszolj! Hogy menjek tovább? Mit tehetek? Nélkülem nem érsz semmit. Szavak? Melyek csupasszát ettek, elnyomtak, összezsugorítottak. De most, most érzek valamit a testemben, érzem, ahogy nő és közeleg. Felkészül arra, hogy kirágja magát. Hamarosan felkelek. Újra erősen, biztosan és egyenesen fogok állni. Itt hagyom, ami elmúlt, magam mögött hagyom. Vára jövő, vára lányom.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 Olyan heves a reakcióm, hogy én magam is meglepődöm rajta, de aztán alábbhagy hagy az izgalom és a helyét átadja a bűntudatnak. Megint a bokor alól kilógó kétsápat lábat látom, elképzelem a kislány élettelen testét a levelek alatt. Ezúttal nem olyan könnyű elhesegetni magamtól a képet. Smilla. Automatikusan kinyúllok oldalra, és tirisz puha testét keresem.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 Ném a lopakodó cipőtapak mögöttem, egy félig elfojtott köhögés. Valami, ami egy fatörzs mögé ugrik, amikor oda kapom a fejem. Talán Alex jött vissza bosszutálni. bosszutálni? Miért? Gondolatai ismét maguktól tekeregnek. Értelmetlenül, cél és irány nélkül szabadulnak el, és menekülnek mind az elől, amit józanésznek lehet nevezni.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 Ruhában a takarót az államig magamra húzva. Sőt, még a francia ágy másik felén lévő takarót is magamra terítettem, az ő takaróját, az ővét, aki soha többé nem fog mellettem feküdni. Ha még egyszer a közelembe jössz, esküszöm, megöllek. Reszketek, és vacog a fogam, de azért határozottan bólintok az emlékre. Igen, komolyan gondolom, megtörténhet. Képes lennék rá. Hosszú évek során távol tartottam magamtól a gondolatot, mely ott bújkált a sötétben. Megpróbáltam elhitetni magammal, hogy én nem olyan vagyok. Hiú ábránd volt, most már tudom. A két takaró ellenére is hidegrázza a testemet. Hasogat a fejem, a szememet bántja a napfény. Fel kéne kelnem, hogy leengedjem a rólót, de nem sikerül elég erőt gyűjtenem. Anya, gondolom. Sies. Olyan magától értetődő nyugalommal kezelte az összeomlásomat a telefonban. Csak megkérdezte, hol vagyok, és amikor megadtam neki a pontos útleírást, azt mondta: Maradj ott, érted, megyek. Nem, nem jössz. Olyan sokáig vártam, de te, te sosem jöttél. Gondolatok és emlékek kavarogtak a túlhevült tudatomban. Magamat láttam, amint a szobában ülök a földön. Láttam az egyenruhásokat kibemászkálni. láttam, ahogy rút jön, majd elmegy, és láttam az ajtót, mely anya és apa hálószobájába nyílt, az ajtót, mely olyan sokáig volt csukva. Anya egy másodperccel tovább hallgatott, mint ameddig szükséges volt. Azután valami megváltozott a hangjában, mint ha lefejtették volna a legkülső rétegét. Ezúttal jövök, most azonnal, megígérem és tudtam, hogy komolyan is gondolja. Anya a tetterő megtestesítője. Ebben az egyben sosem kételkedtem. Megrebben a szemhéjam, rájövök, hogy elaludhattam egy kis időre. Fájnak az izületeim, forró a bőröm. Még mindig már hemben vagyok, egyedül, betegen és kiszolgáltatva. Tirisz halott. Az Alex és Milla utánvaló kutatás véget ért. Semmi sincs, miért érdemes lenne ébren maradnom. Vágyakozva adom át magam a távolodó álomnak. Hagyom, hogy ismét magával ragadjon. Meghatározhatatlan ideig fekszem így, nyugtalan álom és ébren lét között. Azt támadom, hogy rossz leírást adtam, és anya körbe-körbe autózik, de sosem ér ide, sosem talál rám. Kopogásra ébredek. Először azt hiszem, ez is az álom része, de aztán rájövök, hogy ez valóság. Nyomban magamhoz térek. Anya, megérkezett. Minden rendben lesz. Még mindig gyenge vagyok, de a testem már legalább hallgat rám, amikor minden erőmet összeszedve kikelek az ágyból és kimegyek az előszobába. Nincs más választásom. Hisz anyának nincsen kulcsa, ráadásul a nyomorúságos állapotom ellenére gondosan bezártam magam mögött az ajtót, amikor visszatértem a házba. Emlékszem, úgy éreztem, hogy valamiféle veszély közeledik. Összeráncolom a homlokom, miközben az ajtó felé csoszogok. Milyen veszélyre gondoltam? Honnan jött? Kitől? Nem emlékszem. Kiment a fejemből. Elérem a bejárati ajtót. A kilincs felé nyúlok a zár felé. Elképzelem a személyt, aki odakint áll. Remegnek az ujjaim. Miért? Miért remegek? Mert beteg vagyok és lázas. Mi másért remegnék? Elfordítom a zárat és óvatosan kinyitom az ajtót. Anya? De nem anya az, hanem... Alig hiszek a szememnek, a pszichológusom. A szőke. Az a nő, akinek a rendelőjéből kisétáltam több évvel ezelőtt. Az a nő, akinek baljóslatú szavai az utóbbi napokban újult erővel csengtek a fülemben. Más a frizurája és a ruhája, de rögtön felismerem, és rájövök, hogy még mindig álmodom, hogy ez a nő igazából nem állhat itt, Alex nyaralójának tornácán. A tény, hogy a kezében egy evezőt szorongat, csak még abszurdabbá és álomszerűbbé teszi az egészet. Homályosan arra gondolok, hogy ha mégis itt áll, akkor annak valami oka van. Üzenetet hozott. Egyszerre elfog a rémület, hogy még azelőtt ébredek fel, hogy az álombéli pszichológus átadná az üzenetét. Igaza volt, nyögöm. Mindenben igaza volt. De most mi legyen? Most mit csináljak? Hosszasan méreget, kék szemet ágra nyílik, majd ismét összeszűkül. Szóval te voltál? Ezek szerint te vagy az? A magasba emeli az zevezőt. Talán mégsem állom, gondolom magamban. Talán a láztól Ekkor Ekkora pszichológus felordít, kiáltása éles, átható, hisztérikus. Összerándulok, mert felismerem ezt a hangot, ezt a kiáltást. A hirtelen ráeszmélés egy pillanatra visszarepít az első márhemi éjszakánkra. Az autó a ház előtt. Az egyik érkezett, a másik távozott. Smilla és az ordítónő. Smilla és az anyukája. Smilla és Alex felesége. Hátra lépek, de közben valami sötét hasít keresztül a levegőn. A vállamat és a halántékomat éri. A falnak esem, kinyújtom a kezem, de hiába. Bódultan érzékelem, hogy a testem a padlónak csapódik. Aztán minden elsötétül. 35. A mamával kezdődött minden, és a mamával is ért véget. Ezt tudnod kell, ha meg akarod érteni a történetemet. Kezdetben mama volt a mindenem, és én az ő mindene. Én voltam a fény az életében, ez gyakran mondogatta. A hangja lágy volt, akár egy simogatás az arcomon. Gyakran vett az ölébe, meleg húsához szorított, megértette velem, hogy nála mindig biztonságban leszek. Bőréből enyhe levendula illat áradt, amikor végig simított a hajamon. Reggelente velem kelt, reggelit készített, várt rám, amikor hazajöttem az iskolából. Esténként betakargatott az ágyban. Minden nap, minden este. Se munka, se barátnők, se semmi nem szakította el mellőlem. Egyetlen egy alkalomra sem emlékszem, hogy szükségem lett volna rá, és ne lett volna ott. Mindent, amit tett, értem tett. Soha életében, se korábban, se később nem szeretett engem senki annyira, mint ő. Amikor felhívtak a kórházból, és azt mondták, hogy autóban esetet szenvedett, épp egyedül voltam otthon szmillával. Alex már hembe utazott, hogy pár napra egyedül lehessen, és befejezhessen egy nagyobb projektet. Ezt mondta, mielőtt elutazott. Súlyos az állapota mondta a zápolónő, aki felhívott. Abban a pillanatban meghasadt a föld és a szívem. Az első években, miután elköltöztem otthonról és elhagytam a mama biztonságos fészkét, eltévet vándorként kóboroltam a világban. Felfedeztem, hogy a világ kellemetlen és veszélyes. Sziológusnak tanultam. Azt hittem, az majd segít megértenem, hogy miért érzem magam úgy, mint egy kivert kutya. De amikor Smilla megszületett, végre minden a helyére került. Volt egy feladatom. A kötelességtudó anyaság lett a küldetésem, de a mama nem csupán egy biztos pont volt. Ő volt a példaképem, a vezérlő csillagom. A telefonkagylót szorongattam, féltem feltenni a kérdést, de muszáj volt. Mennyire súlyos? Jöjjön, amilyen hamar csak tud, hangzott a válasz. Smille egy tapotat sem volt hajlandó megtenni Tirisz és a játékai nélkül, így hát előkotortam a macska ketrecet és a legnagyobb bőröndünket, és hagytam, hogy beledobáljon mindent, amit csak akart. Az augusztusi este éjszakába váltott, sötét falait körénk emelte, ahogy Marhem felé közeledtünk. Az úton túl gyorsan vezettem egész végig, alig láttam valamit az arcomon patakzó könnyektől. A mama lábnyomai, melyeket követtem, eltűnőben voltak a föld felszínéről. Az általa mutatott példa, amelyet hiába igyekeztem követni, halványulni kezdett. Ki lennék én nélküle? Hogy bírnám ki azt a létet, amelyé az életem változott? A ház előtt parkoló autó egy másik nőé volt, ezt rögtön megéreztem. Korábban megpróbáltam szemet hunyni a dolgok felett, de nem bírtam tovább. Nem mondtam el, mi történt, nem jeleztem előre az érkezésünket, csak akkor hívtam fel Alexet a mobiltelefonján, amikor már a ház előtt álltunk. Talán tudatalatt rajta akartam kapni. Amikor kijött, telitorokból ordítani kezdtem vele. Úgy üvöltöttem, mintha épp elmenne az eszem, vagy mintha már el is ment volna. Alex természetesen ezt mondaná. Nem van rám, hogy így viselkedjek. Egyáltalán nem val arra a feleségre, akit ő alkotott. Arra a feleségre, aki kötelességtudóan kitér, eltűr, félrenéz. Nem emlékszem, mit kiabáltam, talán nem is rendes szavakat és mondatokat. Talán csak egyetlen hosszú ősi üvöltés volt, mely a mama elvesztésétől való rettegésemből fakadt. A másik nő, te, valójában nem számított. Akkor nem. A gyűlölet később költözött belém a kórházban. Két napon és két éjjelen át virrasztottam a mama betegágyánál. Ott ültem mellette, fogtam a kezét és a legmagasabb hatalmakkal alkudoztam. Ha életben marad, akkor én, akkor én mi is? Semmim sem volt, amit cserébe felajánhattam volna. Azon tanakodtam, vajon mit szeretne a mama, mit tegyek, milyen áldozatot tartan a méltányosnak. De az egyetlen, ami eszembe jutott, Szmilla volt. Az egyetlen, ami számított valamit, az egyetlen, ami a mama szerint fontos lett volna, az az, hogy gondoskodjak a lányomról. Smilla az, akért képesnek kell lennem mindent feláldozni. Arra a percre gondoltam, amikor megérkeztünk már hembe, és Smilla kipattant az autóból, hogy Alex karjaiba vesse magát. Látom, ahogy a melléhez nyomja az arcát, amikor Alex felemeli, mintha menedéket keresne, és Alex lenne az, aki védelmet nyújt. Ő, és a nő, aki a nyaralóban várt. A mi nyaralunkban. Gyűlölet árasztotta el a testem, csurik teltem vele, fortyogott bennem és a bőröm alól feszített. Nem tudtam, mit kezdjek a sötétséggel és a sok agresszióval, nem tudtam, kire irányítsam. Aztán mama meghalt, itt hagyott. Vannak pillanatok, iszonyú gyötrel megkelteli pillanatok, amikor azt képzelem, hogy halálát nem a balesetben szerzett sérülései okozták, hanem ez a gyűlölet. A gyűlölet, mely mérekként töltötte el a testem, kisugározhatott belőlem, áttörhetett a bőrömön, és átterjedhetett rá, amikor megfogtam a kezét. Amikor hazajöttem a kórházból, Smilla és Alex otthon voltak. Csak pár szót váltottunk, és nem emlékszem pontosan semmire az elhangzottakból. Minden olyan homályos, olyan zajos volt bennem és körülöttem, mintha a körvonalak szétmosódtak volna, én pedig feloldódtam volna bennük. A hálószobában bújtam meg, leúzott sötét hitők mögött. A mama elhagyott. Sosem tanította meg, hogyan boldoguljak az életben, ha ő már egyszer nem lesz nappal és éjszaka, fény és sötétség, minden egybe folyt. Csak feküdtem az ágyon, mintha lebénultam volna. Alex hagyta, had feküdjek. Néha elbóbiskoltam. Olyankor azt álmodtam, hogy bejön a szobába, szendvicset és teát hoz tálcán, hogy leül az ágy szélére, és rám helyezi a kezét. Végasztal. Aztán felébredtem, és a szoba üres volt. Amikor kitisztult a kép, a szemem megakadt egy tárgyon, Alex éjeli szekrényén. A mobiltelefonnya, Hosszú ideig bámultam mozdulatlanul. Aztán felültem és értenyúltam. Átnéztem a hívás listát és rábukkantam a nevedre és a telefonszámodra. És tárcsáztam. Felvetted, de én leraktam. Többször is felhívtalak. Amikor Alex éppen nem figyelt, titokban elvettem a telefonját. Sosem szóltam bele, csak hallgattam a hangodat, amint zavartan kiabáltál a vonal túlsó végén. Behúnytam a szemem, és elképzeltelek. Próbáltam kitalálni, ki lehetsz, és mi lehet a szándékod. De akkor valami váratlan történt. Kiabálni, és káromkodni kezdtél. Visszatettem a telefont a helyére, és visszaaludtam. Amikor felkeltem, egyedül voltam a szobában, Alex telefonja eltűnt. Akkor döntöttem úgy, hogy elég volt. Felkeltem, levettem a hálóköntösöm és felöltöztem. Bementem a lányomhoz. A szobájában ültünk a földön, amikor a hátamon megéreztem Alex tekintetét. Csak egy pillanatra dermett meg a kezem, aztán rögtön tovább simogattam Smilla haját. Nem kellett megfordulnom ahhoz, hogy tudjam, hogy ott áll mögöttem, és hogy milyen arcot vág. Az ajtóban állt a keretnek támaszkodva, kezeit keresztbevetve vetve. már magad? Tudakolta. Tovább léphetünk? Tudtam, hogy nem a nyára gondol. Ő sosem kedvelte igazán. Úgyhogy lassan bólintottam. Én mindig benne voltam. Feleltem. Ez igaz volt. A szavaim lágyak és engedelmesek voltak, pont ahogy ő akarta. De nem néztem a szemébe, nem fordultam meg. Ez lehetett akár egy néma tiltakozás is. Az a fajta nő lennék, aki ilyeneket csinál. Összeszorítottam a fogam. Visszajött, most is visszajött, erre próbáltam gondolni. Ott hagyta már és most itt van. Ez csak jelent valamit. De mégsem tudtam szabadulni attól az érzéstől, hogy valami megmozdult, hogy valami hamarosan tönkre megy. Smilla az ölemben ült, kezében a tablettel, mélyen belemerülve valamilyen hercegnős játékba. Annyira lekötötte a figyelmét, hogy észre sem vette a Alexet. Különben felpattant volna, és a karjaiba vetette volna magát. Valami belém mart. Ki kell bírnod, mondtam magamnak, az ő érdekében. Mindent meg kell tenned a lányodért, ez a feladatod. Ez az egyetlen, ami számít. Gyerek, mondtam fenn hangon. Ha gyerekről van szó, az ember összeszedi magát, minden más lényegtelen. Rossz sejtésem támadt, de nem tudtam mitől. Lehet, hogy a hátam mögött megmozdult valami, mintha Alex helyet változtatott volna az ajtóban. A nyugtalanság vagy kegyetlenség jeleit küldte volna felém. Talán végül csak a némasága miatt fordultam meg mert Alex nem olyan, aki adós marad a válaszszal. Egymásra néztünk, és megláttam valamit a szemében, ami miatt óvatosan elengedtem Smillát és felálltam. Ha gyerekről van szó, hidegjeges érzés árasztott el. Pár lépéssel előtte termettem, és esdekelve dőltem neki. Mondd, hogy nem igaz. mondt, hogy nem igaz. Suttogtam. mondt, hogy nem terhes. Valamiért feltűnt, hogy Alex egyik kezében a mobiltelefonját szorongatja. Rábámultam. Az imént mielőtt megéreztem volna Alex jelenlétét Smilla szobájában, hallottam, hogy kinyílik a dolgozó szobája ajtaja. Nem volt az az ajtó sokáig csukva az előtt? Mi csinált Alex odabent? Telefonált? Kivel? A válasz egyértelmű volt, mégsem tudtam felfogni. Lassan visszafordítottam a tekintetem az arcára, annak a férfinak az arcára, akinek egyszer megígértem, hogy jóban rosszban szeretni fogom. Rám mosolygott. Egyik személy a remegett. Egy idegen azt hihetné, hogy az apró, villámgyors rángások az idegesség jelei. De én tudtam, hogy valami mási. Izgalomé. Tudnom kell, mondta Szeliden, hogy meddig vagy hajlandó elmenni értem a családunkért. Amikor hozzámentem Alexhez, messzire kellett költöznöm a mamától. Amikor Smilla megszületett, félállásban kezdtem dolgozni, majd szépen fokozatosan végleg abba hagytam a munkát. Nem jártam össze a régi kollégákkal, nem tettem szert új barátokra, és soha-soha többé nem ellenkeztem semmiben. Erre kapcsolatunk első éveinek drágán szerzett tapasztalai tanítottak meg. A társasági életem, a munkám, az önállóságom. Mindezt már rég feladtam. Min volt még egyáltalán? Min maradt? Semmim. Már a mama sem volt többé. És Alex mégis feltette a kérdést. Mégis arra utalt, hogy még mindig van mit feláldoznom. Miközben ő maga megint valami nővel márhemben a közös nyaralónban. Nem tudom, hogy történt. De hirtelen az előszoba felé mentem a bejárati ajtó irányába. Alex után nem jött. Amikor megálltam, hogy felvegyem a kocsi kulcsot a komódról, megragadta a karom. Hátrafordított, szorosan magához vont. Kemény melkasa nekem feszült, szeme az ajkamra tapadt, mintha meg akart volna csókolni. Nélkülen nem érsz semmit? Azok a szavak. Hányszor és hányszor vetette a képembe. Már nem is számolom. Hallatukra ugyanolyan érzés fogott el, mint mindig. Ugyanolyan, és mégis más. Kiszabadítottam magam, és kiviharzottam az ajtón át. Nem kértem engedét. Nem mondtam, hová megyek, mikor jövök vissza. Magam sem tudtam. Üres volt a fejem. Az idő megszűnt létezni. Az autó magától ment. Csak akkor jöttem rá, hogy ide tartok, amikor megláttam a Marhem felé vezető kiáradt tábláját az autópályán. Egy autó parkolt a ház előtt, ugyanaz, amelyik a múltkor. A te autód. Leparkoltam mögötte, kiszálltam és egy ideig a tujáknál álltam. Néhány nap leforgása alatt mindent elveszítettem. Nem csak a mamát, hanem a családomat, a rendezett életemet is. Reszketve bámultam a tujasor mögül felsejlő faház falait, és arra gondoltam, hogy odabent vagy. Te, aki nem hagytad, hogy nyugodtan éljek az egyetlen kis kuckomban ezen a világon. Te, aki betolakodtál az életembe, és abuzás nélkül ripityára törted. Visszatért az az érzés, hogy valami megmozdult. Visszajültem az autóba, és hazatelefonáltam. Smilla vette fel. Mama, hol vagy? Mikor jössz haza? Hangjából csak úgy áradt, hogy hiányzom neki. Szüksége volt rám, vágyott rám, a mamájára. Mindazt, amin az utóbbi napokban át kellett mennie, mindazt, amitől nem tudtam megóvni, jóvá kell tennem valahogy. Nem tudom, hogyan vagy miért, csak azt tudom, hogy abban a pillanatban úgy éreztem, mintha több méter magasba emelkedtem volna. Mint ha romokból keltem volna ki, és ráztam volna le magamról a port, mintha erősebb lettem volna, mint valaha. Sokat veszítettem, de nem mindent. Küzdeni fogok azért, ami még megmaradt, küzdeni fogok azért, ami még az enyém, ami hozzám tartozik. Azt mondtam Szmillának, hogy szeretem őt, hogy ő a fény az életemben. Megmondtam neki, hogy a mama csak elintéz valamit, és amint kész van, hazamegy. És akkor majd ő, a papa és én boldogan élünk majd, míg meg nem halunk. Aztán kértem, had beszéljek alex -el. Amint meghallottam a hangját a telefonban, elmondtam, hol vagyok. Az a válaszom a kérdésedre, tettem hozzá, hogy bármire képes vagyok, bármeddig elmegyek. A hangomat figyeltem, hallottam, hogy nyugodt, bár én magam nem voltam az. Aztán vártam. Időbe telt, mire Alex válaszolt. Hallottam a zúgást és a recsegést a túloldalról, mint Alex saját magával értekezne, miközben újjával a telefont simogatta. – Van biztosításunk a házon. – szólalt meg végül. – Ha valami történne, ha például leégne, akkor elég nagy összeget kapnánk, ezt jó tudni. Merev nyakkal rántottam egyet a fejemen – Ismét a ház felé fordítottam a tekintetem. Hirtelen újra éreztem a hasadékot, mely a mama halálakor nyílt a szívemben. Ismét feltárult és gyűlöletet ontott magából. Végre tudtam, mire kell ráirányítanom. Kire? Az a projekt. Vettem vissza a szót. Amit be akartál fejezni Márhemben. Talán segíthetek benne. Ezt akarod? Ha te akarod, – Megtennéd értem? – Értünk. Leteszem a telefont, és megint kiszállok az autóból, oda sétálok a házhoz, megpróbálom kinyitni az ajtót. Zárva. A lépcső alatt tapogatok, de nincs ott a kulcs. Magamban motyogok. Nincs visszaút. itt már nem adhatom fel. Alex és Smilla nélkül nem létezem. Nélkülük nem vagyok semmi, rajtuk kívül nincs semmim. Valami éget a szemhéjam mögött. Lehet, hogy könnyek, de összeszedem magam. Nem sírni jöttem ide. Azért jöttem, hogy kitekerjem a nyakadat. Sosem hittem volna, hogy képes lennék rá az előtt. Nem, igazán nem hittem. De most? Semmi sem olyan, mint azelőtt. Én sem. Én különösen nem. Ki tudja, mire vagyok képes, és mire nem? Gyilkolni. Nem hittem volna, hogy képes lennék rá, de talán tévedtem. A fészer mögött meglátok egy régi evezőt. Oda megyek és felveszem. Aztán bekopogok. 36. Valami keményen elterülve érek magamhoz. Hasogat a fejem, de nem úgy, ahogy eddig. A fájdalom most áthatóbb és csak az egyik oldalra terjed ki.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 És mindezek között meghallom anya hangját. Eleinte meglepett, óvatos, majd gonterhelt és indulatos. Aztán hirtelen egy mondat közepén megszakad. Eltelik egy kis idő. Ismét elvesztem az időérzékemet. Megrebben a pillám, kinyillik a szemem, és egy jól ismert alakot pillantok meg. Ott ült tőlem nem messze, egészen mozdulatlanul. Anya, megtaláltál, eljöttél. Kiáltani akarok, de a hangom nem fogad szót. Sikerül úgy mocorognom, hogy felhívjam magamra a figyelmét. Anyának eláll a lélegzete, előrehajol. Egész lényéből nyugtalanság árad. Gréta! mondja. Most már itt vagyok. Hogy vagy? Vajon ő is meg van kötözve? Ezért nem rohan ide hozzám azon nyomban. Ajkaimmal szavakat formálok, de nem hallatszanak. – Kérem! – könyörög anya a másik irányba fordulva. – Hadd menjek oda a lányomhoz, hadd nézzem meg! Szóval a maga lánya. A hangsúly az utolsó két szón van, a hang csöpög a megvetéstől. Abba az irányba fordítom a tekintetem, amerre anya nézett, és egyből meglátom. A falnak támaszkodik, alig pár méterre a széktől melyen anya ül. Hosszú szőkehaj takarja az arcot, melyet profilból látok. Egyszerű kék virágos nyári ruha és virágos kardigán. Egészen hétköznapi. Úgy néz ki, mint bármelyik másik nő, ha nem szorongatná azt a hosszú kárs, fekete tárgyat a kezében. Amint felfogom mi az, elpárolog a remény, melyet anya jelenléte létekeltett bennem. Megtalálta a fejszét. A fejszét, melyet azért vettem, hogy megvédjem magam. Hirtelen megértem, miért nem mozdul anya, anélkül, hogy arra engedélyt kérne. Hadd menjek oda hozzá. A pszichológus hevesen túr szabad kezével a hajába. Amikor egy csomóhoz érkezik, többször erősen rándít rajta, majd újra ismét akadálytalanul siklanak. Mozdulatai ingatagok, idegesség, szinte bizonytalanság benyomását keltik. Egyáltalán nem olyan, mint az előbb, amikor kettesben voltunk. Miért hagynám? Amikor idejött már Hembe, bizonyára azt hitte, hogy egyedül velem kell majd foglalkoznia. Anya felbukkanása váratlanul érte. Magának van gyereke? kérdezi anya, hangjában leheletnyire remegéssel. Ha van, akkor tudom, hogy megérti. Néma csönd. A pszichológus, mintha magával vitatkozna. Végül int egyet a fejszével. Rendben, de ne felejts el, hogy ez itt van a kezemben. Ha valami trükkel próbálkozik, egy pillanatig sem fogok habozni. Pár másodperccel később anya térdre ereszkedik mellettem. Drága kicsikém, mibe keverettél? Óvatosan mindkét kezét az arcomra helyezi, hűsítő ujjai nyakamra siklanak. Önkéntelenül elfintorodik, most fedezhette fel Alex nyakkendőjének nyomát. Mit feleljek a kérdésére? Eszembe jutnak az arcomat karistoló faágak az erdőben, a szemöldököm fölötti seb és az evező, mely a halántékomnál talált el. A mellemre folyó alkohol, a sajgás a fejbőrömön és a megkötözött végtagjaim. Egy lassan háromnapos, kék-zöld folt valószínűleg a legkevésbé feltűnő részlete, a testem jelenlegi állapotának. Anya közelebb hajol, mint ha meg akarna puszilni. Ehelyett a fülembe suttog. Nem tudtam, hogy itt van. Letámadott, elvette a táskám és a telefonom, épp akkor, amikor... Gyors léptek közelednek. A nő durván talpra rángatja anyát. Miközben elvezeti hallom anya esdeklését. Egyik anya a másiknak. Ez a sok zúzódás és seb. A lányomnak most igazán szüksége van rám. Magas láza is van, szinte ízzik. Meg kell engednie, hogy legalább egy kis vizet adjak neki. A víz említésére ismét fájdalmasan tudatosul bennem a torkomba maró szómi, mint az egész fejem lángokban állna. Muszáj, egyszerűen muszáj valamit innom, de a pszichológus látszólag elveszítette a türelmét. A cselekvés képtelenségét szintúgy. Durván cibálja vissza anyát a székhez, melyen az előbbült. Semmit sem kell megengednem. Feleli hidegen. Az egyetlen dolog, amit tennem kell, az az, hogy befejezem ezt az egészet. Anya föléhajul és csinál valamit, csak sejteni tudom, hogy mit. Engem nem kell megkötöznie, mondja anya tompán. Még ha sikerülne is kiszabadítanom Grétát, akkor sem lenne olyan állapotban, hogy elcipelje minnét, Én pedig nem fogok egymagam elmenekülni. Nem hagyom el ezt a házat a lányom nélkül. A pszichológus mozdulatai lelassulnak. A hátából is megállapítom, hogy hezitál. Végül vállatránt is, és félbehagyja a műveletet. Nem kellett volna ide jönnie. Marogja. Nem akarok szemtanúkat hagyni. Befejezni ezt az egészet. Szemtanú. Reszketés vonul végig a testemen, nyugtalanul fészkelődöm, érzem, ahogy a kötél a csuklómat horzsolja. Pontosan mit is akar csinálni? Anya nem kap választ a kérdésére, a pszichológus meg sem moccan. Két kézzel stabilan szorítja a fejszét, tekintetem anya arcára szegeződik, apró izzadság cseppek gyöngyöznek a bőrén az ajka felett. Hosszú csend van. Aztán anya lassan a fejsze felé nyújtja a karját. – Adja ide azt! – mondja. – Adja csak ide, és akkor nem fog semmi olyat csinálni, amit később esetleg megbánna. Nagyon jól ismerem ezt a tiszteletet parancsoló határozott hangordozást. Valami belém kap, szúr a bőröm alatt, amikor meghallom. – Ne, anya, ne így, ne így csináld! – Nem akarja ezt tenni! Folytatja anya a győzködést. Valójában nem akarja. Maradjon csöndben. A pszichológus oldalra lép, eltakarja előlem anyát. Így nem látom az arcát, csak a hangját hallom. Azt gondolom, hogy legesleg belül maga egy okos, értelmes nő, még akkor is az, ha most éppen nagyon dühös. Tudja jól, hogy nem bánhatja grétát, hogy az nem volna helyes. A hányinger inger vonyításá növi ki magát bennem. A pszichológus állkapcsán több ízben megremeg egy apró izom. Hát csak én látom. Nem látod, anya? Nem érted? Fogja be és üljön nyugodtan, de anya nem engedelmeskedik az utasításnak. Feláll, szemtől szemben megáll a másik nővel, épp egy magasságban vele. Hadd meséljek egy kicsit a lányomról. Figyelmeztetem! Mert ha úgy ismerné Grétát, ahogy én ismerem, ha tudnám milyen, akkor soha nem jutna eszébe bántani őt. Anyaszavai megmozdítanak bennem valamit, elűzik a hányingert, valami más kerül a helyére, de csak egy pillanatra, aztán a pszichológus felemeli a hangját, egyik kezét pedig előre lendíti. Miközben anyát a földre taszítja, olyan hangosan ordít, hogy visszhangzik a fülemben. De hát pontosan tudom, nagyon is jól tudom ki a maga lánya. Egy szajha és egy gyilkos. Megperdül. Olyan gyors a mozdulata, hogy világos haja ostorkén suhan a levegőben. Rám szegezi lángoló tekintetét, felemeli a fejszét és előreveti magát. 38. Behunyhattam a szemem, mert hirtelen az egész világ elsötétült.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 Menekülésre semmi remény. Ha legalább anya kiúthatna. Valójában itt sem kellene lennie. Semmi köze ehhez az egészhez. A szemem sarkából látom, ahogy félkarjára támaszkodva ülő helyzetbe emelkedik. Ugyanabban a szobában vagyunk, hangja mégis távoli, mintha valahonnan messziről jönne. Pontosan tudom, mit érzel. Nem hozzám beszél. A pszichológus megdermed,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 Egészen addig, amíg ismét kiúzta alólam a talajt. Vén picsa. Nem tudom, miért volt akkor a hatásuk épp ezeknek a szavaknak. Csak azt tudom, hogy valahányszor hozzám vágta, minden cserben hagyott, a hangom, az önuralmam, a józan eszem. Mint ha letépte volna rólam az összes ruhát, mintha a csupaszbőrömig bőrömig ellenített volna. Olyan érzés volt, mint a feltépni a bordáimat,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 Nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán akartam volna, de akárhogy is, engem nem kérdeztek meg róla. Egyszerűen fel sem merült a kérdés. Úgyhogy feltételeztem, hogy eléggé szétzúzhatta magát. Elképzeltem magamban a beszakadt koponyáját, egy arcot, melyen az is és az is benyomódott, és melyből csak szafatok maradtak. Nem volt egy kellemes látvány, ezért hamar elhatároztam, hogy a lehető legkevesebbet gondolok majd rá. Lehetőleg soha. Más képekre gondoltam helyette, ugyanúgy, ahogy más magyarázatokat is kitaláltam. Kiment a fejemből. Anya beszámolója eloszlatta a ködöt. Felfette, amit mindig is tudtam, de minden erőmmel igyekeztem elfolytani. Felfette az éket, amely azon az estén fúródott közénk, és a hasadékot, amely az évek múltával. Egyre csak növekedett köztünk, de nem csak az bénít meg, hogy anya a napvilágra hozta az igazságot, valami többről van szó. Egy kéz nyúlik felém hátulról, a vállamra helyezkedik. Meg akarom fogni, de nem megy. A korlátozott mozgás képességemre fogom, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a teljes magyarázat. Annyira sajnálom, Gréta, hogy megütöttelek akkor, és hogy utána, hogy kizártalak. Hogy olyan sokáig magadra hagytalak. Szörnyű, hogy ezt tettem. Megbocsáthatatlan. De mégis remélem, hogy egyszer... Egyértelmű, hogy többet is akar mondani. Anya keresi a megfelelő szavakat. Bocsáss meg! Nem tudom, kimondtam-e valaha rendesen. Továbbra is folynak a könnyeim szép csendben. A régi megfagyott érzelmek olvadnak fel bennem és hagynak el. A bánat és a harag könnyei, de a szégyené is. Úgy hiányoltam és gyászoltam apát, hogy az egész testem belefájdult. És mégis. Az élet annyival könnyebb lett utána. Nélküle. Nyugodtabb. Megszűntek a szeszélyek és az éjeli veszekedések. Anya kedvesebb lett. És boldogabb. Ez nagy könnyebség volt. És szégyellem, hogy ezt beismerem. Anya keze felváltva öleli és simogatja a vállamat. Aztán egyszer csak feláll, megkérdezi a pszichológust, hogy merre van a fürdőszoba. A poharamat vízzel megtöltve tér vissza. Másik kezében egy megnedvesített törölközőt tart. Térdre ereszkedik, és nyugodt, óvatos mozdulatokkal lemossa az arcom. Eltünteti a vért és a könnyeket. A kezét nézem. Ezek a kezek. Ezekkel tette. Behúnyom a szemem, és két tenyeret látok, amint keresztül hasítanak a levegőn, és a mélybe taszítanak egy férfi testet. Ugyanaz a látomás, mely magához láncolta a tekintetemet a lidérces vizében. Azzal a különbséggel, hogy a férfi, akit látok, ezúttal nem egy kút széléről zuhan le, hanem egy ablakpárkányról, és a kéz amit látok, nem az enyém, hanem anyáé. Főleg csak felszíni horzsolások, de lázad van. És van egy nagy zúzódás a nyakadon, Ami kezd kikülni itt a vállat fölött. Fáj! Összerezzenek, és fintorgok, Amikor hozzáér a ponthoz, Ahol eltalált a evező. Helyesen cselekedtél. Nagyon helyesen. A szóba túloldaláról érkező hang rekedt, Anyakeze megáll. A pszichológus az ablak sor felé néz, Elgondolkodva szemléli rajtuk keresztül a verandát. Jelzem anyának, hogy le kell feküdnöm, és ő segít. A törölközővel még borogatja egy ideig az arcomat. Csak akkor hagyja abba, amikor óvatosan félretolom a kezét. Harmadszorra is eltűnik a konyha ajtajában, majd újabb pohár vízzel tér vissza. Oda nyújtja a szűkenőnek, aki elveszi tőle, anélkül, hogy megköszönné. Anya keresztbe mellén a karját és sóhajt egyet. Nem Gréta volt az első, igaz? A pszichológus egyetlen mozdulattal felhajtja a pohár tartalmát. Nem. De ő az első, aki teherbe esett. Legalábbis úgy tudom. Tehát Alexnek voltak más szeretői is előttem, vagy közben. Ki tudja. Próbálok magamban valamiféle reakciót keresni erre az információra, de hiába. Akkor fedeztem fel a félrelépést, amikor anyám a kórházban feküdt. A gyerekről csak később szereztem tudomást, csak azután, hogy ő, hogy meghalt. Anya visszafordult a kanapéhoz, és leült az egyik sarkába. Nagyon sajnálom. A pszichológus szórakozottan forgatja kezében a poharat, belenéz, mintha az alján nagy kérdésekre találhatna választ. Ő nem tette? Alexnek légy szükséglete, hogy másokat szenvedni lásson, hogy ő maga okozzon fájdalmat. Ebben igazán jó, és minden lehetőséget kihasznál. Szavakkal, tettekkel vagy a saját kezével. A férjéről beszél, a volt szeretőmről. Szavai visszahozzák a képeket, borzongás fut végig rajtam. Ezek szerint nem csak nekem járt a fájdalom és a megalázás. Mind mehetett keresztül ez a nő mellette, aki olyan régóta él együtt vele. A kardigánokra és a blúzokra gondolok, melyeket rendeléskor hordott. Ritkán látszott ki a csupasz bőre, bár nyár volt. Hirtelen megvan rá a magyarázat. És mégis. Fut át az agyamon. Mégis hozzámentél, mégis maradtál. Miért? A következő pillanatban egy szűke kislányt látok magam előtt, egyik pofián gödröcskével, és kiegyenesedik a kérdőjel. Tudom miért. Az elején volt a legrosszabb. Mielőtt megtanultam értelmezni a jeleket, és hogy hogyan alkalmazkodjak. Mostanában ritkábban fordul elő, hogy a pszichológus felemeli a kezét, ökölbe szorítja, de végül lassan leereszti, Tölcsért formál belőle a szája elé. Durván bánik velem. Mikor jött rá, hogy magának kell alkalmazkodnia? Hogy valami hiba van magában, és hogy maga volt a felelős azért, ahogy bánt magával? Először nem hiszek a fülemnek. Ezek a szavak, ez a megfogalmazás. Lehetetlen, hogy anya így fejezze ki magát. Meglepődve keresem a tekintetét, de nem néz rám. Látszólag közömbösen simítja ki a ruháját, nem létező gyűrődéseket egyenget el. A pszichológus is felkapja a fejét. Szája elől a térdére hullik a keze, hosszú pillantást vet anyára. aztán elhomályosul a tekintete, meglágyul az arc kifejezése. Úgy tűnik, nagyon is jól ismeri a kérdést. Pontosan emlékszem a pillanatra. Feleli. Amikor először mondta, hogy Félbehagyja a mondatot, a torkához szorítja a kezét. Sima arany gyűrű ül a bal gyűrű súlyán. Látom, hogyan reszket. Anya előredől, fejét oldalra billenti, lágy hangon szólal meg. Mit mondott magának? Te nem vagy normális. Kurvára elmebeteg vagy. Valami súlyos gond van odabent. Nem emlékszem pontosan, hol és mikor történt, arra sem, hogy ezúttal mivel idegesítettem fel, de emlékszem, milyen érzés volt a szavait hallanom. Egyenesen betaláltak és elnémítottak. Egész nap alvajáróként mászkáltam. Ma azt mondta a férjem, hogy elmebeteg vagyok. Mit gondol? Igaza van? Mindenkitől meg akartam kérdezni, akivel csak találkoztam. Az előttem álló nőtől, a közértben, a gyerekéért velem egyszerre érkező apukától az óvodában, de persze nem tettem. Ismerős cseng a fülemben, látom magam előtt Alex vigyorgó arcát. Egy kicsit biztosan őrült vagy, hallod de Nem vagy teljesen épeszű. A pszichológus megtámaszkodik a fotel egyik karfáján, és lassan talpra áll. Aznap este, mikor ráhajtottam a párnára a fejem, Végre megértettem, miért fájtak ennyire épp azok a szavak, hogy miért hallgattam el, ahelyett, hogy megvédtem volna magam. Amit mondott, nem légből kapott vád volt, nem alaptalan sértés. Sosem voltam, sosem éreztem magam egészen. A padlóra állva belerúg az újságpapírból és a bútorforgácsokból a tákolt halomba, az pedig szétterül a rongyszőnyegen. Aztán szinte tüntetően letépi magáról a fehér kardigánt, és leföl simogatja sápatkarját. A lelkem mélyén tudtam, hogy igaza van, hogy úgy van, ahogy mondja. Helyzetet vált, féllábán tartja meg testének egész súlyát. Kék ruhája a testéhez simul, egy lapos has és egy kiálló csípő körvonalát rajzolja ki. Világos haja az arcába csap, a meleg ellenére kibontva hordja. Egy csepsmink sincs rajta. Kevésbé nem is hasonlíthatnánk egymásra. Vagy jobban. Tehát, hogy a kérdésére válaszoljak, az volt az a pillanat, amikor rájöttem. Hogy rajta kívül senki más nem bírna elviselni. Azóta nem győz folyamatosan emlékeztetni erre, hogy nélküle nem érek semmit. Én pedig? Nos, én megtettem, amit tehettem, együttműködtem. Elfordul, és az ablakon beáradó napfény megvilágítja a bal karját és az arcát. Anya tekintete halálosan komoly. Egészen eddig a percig. Sikerül olyan hangsúlya mondania, hogy egyszerre tűnjön kijelentésnek és kérdésnek. A pszichológus ránéz. Tekintete a szőnyek sarkára siklik, mely kidudorodik az alatta rejlő fejszétől, majd újra anyára. Így van. Mondja lassan. Egészen eddig a percig. Mint a bizonytalanság nyomát látnám rajta, és azon tanakodom, vajon most mi fog történni? Mi a következő lépés? Mi lehet egyáltalán a következő lépés? Aztán már nincs időm se gondolatokra, se érzelmekre. A következő pillanatban ugyanis kopogtatnak. 41. Valaki levegő után kap, Anya és a pszichológus gyors pillantást vet egymásra. Senki sem mozdul. Újabb kopogtatás, ezúttal hangosabb és sürgetőbb. Végül anya az, aki feláll, megigazítja a haját és merev mozdulatokkal kimegy az előszobába. Két társaságában tér vissza. Egyikük az a nő, akivel pár napja a rendőrőrsön beszéltem. Körülnéz a szobában, a széttépet újsághalomról és az összetört asztalról rám fordítja a tekintetét, amint a földön fekszem, majd anyára, aztán a kék ruhás szűkenőre, végül vissza rám. Mi folyik itt? Nem kap tőlem választ, így a társához fordul, egy kopaszodó testes férfihoz. A férfi csipőre kézzel lép felénk. Egy idősebb férfi telefonált be, egy fejszét említett. Valami zavarodott nő állítólag ön és közveszélyes viselkedést tanúsított itt a közelben. Tudnak valamiről, ami a segítségünkre lehet? Egy fejszét említett. Erővel kell megfékeznem a tekintetem, nehogy véletlenül a szőnye kitüremkedésére tévedjen. A szemem sarkából látom, ahogy a pszichológus apró léptekkel, szinte észrevétlenül hátrálni kezd, s a fejszéhez egészen közel áll meg. Vajon azért, hogy a lábával és a testével eltakarja a körvonalait? Vagy arra készül, hogy előkapja és rajta ütésszerűen lecsapjon ránk, ha ezt hozná a szükség? Szinte szétreped a homlokom a nagy erőködésben, hogy ne fordítsam felé a fejem. Igyekszem a rendőrnőn tartani a szemem. Az említett úr teszi hozzá. A kutyáját sétáltatta odakint, amikor összefutott a nővel. Leírás alapján a nő összefüggéstelenül beszélt, és ránézésre teljesen meg volt zavarodva, és mint említettük, egy fejsze volt nála. Körbejártunk a környéken, szétnéztünk kicsit. Elég kevesen vannak itt, de bekopogtatunk mindenhováhol jeleit látjuk. Hogy megtudjuk, látott-e valaki valami gyanúsat. Tekintetét körülhordozza a szobán, sorra vesz minket. Senki sem felel a levegőben lógó kérdésre. Anya pupillái remegnek, összeszűkülnek. Látszik, hogy erősen agyal valamin, és hirtelen belém csap a felismerés. Anya nem tudhatja, hogy a nő, akiről a rendőrök beszélnek, én vagyok. Hogy a fejsze valójában az enyém. Ő csak a nő kezében látta. Miféle következtetést vonhat le ebből? Mi játszódik most le a fejében? Beköpi a pszichológust? El fogja mondani a rendőröknek, hogy mi minden történt itt. Az egyik felem némán kiáltja felé, hogy tegye, hogy mentsen meg mindkettőnket, amíg nem késő. A másik felem továbbra is tisztában van a súlyos tényjel, hogy a pszichológus alig egy méterre áll a fejszétől. Simán ketté hasíthatja a fejem, mielőtt a rendőrök bármit is tehetnének, ha akarja. Ha kellően kilátástalanná válik a helyzete. Anya szóra nyitja a száját, de rögtön be is csúkja, és a fejét csúválja. A férfi megtörli a homlokát, majd hangosan megköszörüli a torkát. Hát maguk aztán igazán szórakoztató és bőbeszédű egy társaság. Mi történt itt pontosan? A rendőrnő tekintete ismét gyanakvóan körbevándorol a szobában, majd megpihen rajtam. Tesz néhány lépést felém, oldalra hajtja a fejét, és lenéz rám. Be akarom hunyni a szemem, el akarom fordítani az arcom, de leküzdöm az érzést. Megacélozom magam, és a rendőrnő szemébe nézek. Várom, hogy mikor kiált fel, mikor ismer fel, és emlékszik vissza a legutóbbi találkozásunkkor tanúsított megmagyarázhatatlan viselkedésemre. Talán csak tapintatos a társaság miatt, vagy lehet, hogy egyáltalán nem hasonlítok önmagamra? Így, smink nélkül. Betegen és össze-vissza hogy is, végül csak annyit kérdez. Mifélesebb van a fején, és az a kék folt, az... A szemem sarkából érzékelem, hogy valami megmozdul. Anya utat tör magának a szobánát, át, majd odaáll közém és a rendőrnő közé. Mint látja, a lányom nincs jól. Épp most lépett ki egy bántalmazó kapcsolatból. A tetejébe pedig még lázas is. Tapogassa csak meg. Egész nap vele voltam, és nem volt képes lábra állni már. Egész nap? Azt mondja. A rendőrnő kihúzza magát, szemével méregeti anyát. Feszült a hangulat, kritikus pillanathoz érkeztünk, ez világos. Anya kezdeti cselekvés képtelensége, mint ha elpárolgott volna. Keményen állja a rendőrnő pillantását, még az végül lemondóan súhajt, társa felé fordul, és felvonja a szemöldökét. Nos, ki tudja, mondja a férfi és vállat von. Egy idős kutyasétáltatón kívül senki sem látta azt a fejszésnőt. Két ujját a levegőbe emelve tesz idézőjelbe az utolsó két szót. A pufók arcán megjelenő kifejezéssel együtt ezzel azt jelzi, nem hiszi, hogy túl nagy jelentőséget kellene tulajdonítani egy magányos öreg úr beszámolójának. A sötét hajú rendőrnő ismét felém fordul, és ezúttal egyértelműen látom a szeme ragyogásából, hogy felismert. Hosszan, némán néz rám. Szája szigorú vonalra húzódik az arcán. A bántalmazták, be kell jelentenie. Mondja végül. Vannak, akik segíthetnek. Jelentőség teljes mozdulattal a mögöttünk heverő feldarabolt asztal felé. Talán azt hiszi, a bántalmazó kapcsolat eredménye, amelyet anya említett. Ugye vigyázni fog magára? Teszi hozzá. A választ meg sem várva anyához fordul, aki nyomatékosan bólint. Gondom lesz rá, hogy a lehető legjobb ápolásba részesüljön. A sötét hajú nő elfolyt egy sóhajt. A bántalmazó párkapcsolat bizonyára az egyik legaktuálisabb téma. Egy másik bejelentés is érkezett a környékről. Egy aggódó anyukától, akinek a lányát állítólag kise fenyegette a barátja. Egészen véletlenül nem, mielőtt befejezhetné a mondatot, a férfi előrelép. Egy srác, akit már figyelünk egy ideje, valamiféle fiatalokból álló banda vezére, akik főleg állatkínzásban utaznak. A cseppnyi irritáció a rendőrnő szemében arról árulkodik, hogy szükségtelennek tartotta társapontosítását. Érzem, ahogy keményen görcsbe rándul a gyomrom. Állatkínzás. Kissel való fenyeget űzés. A lány Gréta. Kiáltani akarok. Ő jól van? De a szavak nem jönnek ki belőlem. Már ittam vizet, a torkom mégis száraz. Anya a melléhez kapja a kezét, csak nem elakad a lélegzete. Jaj, miket mond, szörnyű, szegény kislány. És az állatkínzás, mégis mi a csudáért? A szemem előtt fekete-fehér foltos lény suhan át, szinte érzem, ahogy egy apró hajlékony test oda hozzám. Aztán eltűnik a kép, és elszáll a meleg érzete is. Valami éles, hideg kerül a helyére. Tirisz. Ki tudja? Feleli a férfi, és lemondóan megrántja a vállát. Talán sátánisták, vagy csak unatkoznak. A mai fiatalok. Minden esetre... Vág közbe a rendőrnő. Nem kéne itt vesztegelnünk és találgatnunk, de ha láttak vagy hallottak bármit, ami a segítségünkre lehet, akkor. Anya megrázza a fejét, arca egész sápadt. Nem, szerencsére már nem vagyunk itt sokáig, és mindannak a sok szörnyűségnek a fényében, ami itt történik, nem hiszem, hogy valaha is visszajövünk. Lidérces. Miféle névez egy tónak? A rendőrnő a plafon felé fordítja a tenyereit. Nem egy hivatalos név, de kicsit furcsa az igaz. És ijesztő. Nem épp túrista csalogató. Én magam is rég költöztem ide. Igazából csak pár napja tudtam meg, hogy errefelé így hívják a tavat. Azzal sarkon fordul, és tesz néhány lépést az előszoba felé. Indulni készülnek? is. Nyugtalanul mocorgok. Nem tudtam eldönteni, Melyik esetűség a jobb, ha itt maradnak a rendőrök a házban, vagy ha magunkra hagynak minket? A fekete fegyverre gondolok, mely lapult tőlem nem messze. Biztos a rendetlenség miatt a szana szétszórt papír és fadaraboktól nem vették észre a dudort a szőnyek sarkában. A férfi már kint is van az előszobában, de a nő hirtelen megtorpan. Tekintetét odafordítja, ahová a pszichológus húzódott a szőnyek sarkához. Visszatartott lélegzettel várok. Követem a rendőrnő szemét. Látom, amint Alex felesége, Smilla anyukája, ott áll a kék ruhájában, és a falnak támaszkodik, mint arra vágyna, hogy elnyelje őt. És maga? Maga kicsoda? A pszichológus habozik, nem felel, mint a lecsúszna a fal mentén, és remegő kézzel a padló felé nyúlna. Lehet, hogy valóság, de az is lehet, hogy csak képzelődöm. Igen, maga, kicsoda? Suhan a kérdés a fájdalmasan zakatoló fejemen. Akkor meghallok egy másik ismerős hangot. Egy barát? Feleli anya. Ő egy barátunk? Látom, ahogy a rendőrnő ismét anya felé fordul. Lehet, hogy egy másodpercnyivel tovább késlekedett a válasszal, mint kellett volna. De mire kimondta a választ, már nyoma sem volt a habozásának. Egy határozott bólintással erősíti meg. Igen, egy barát. Egymásra néznek, és az az érzésem támad, hogy anya nem pusztán azért védi a pszichológust a rendőröktől, mert nem akarja megkockáztatni, hogy egy elhamarkodott támadással nekemessen. Valami más oka is van. Többről van szó. Mindkét egyenruhás eltűnik az előszobában. Hallom, ahogy becsukódik az ajtó. Anya és a pszichológus hosszan méregeti egymást. A csendet végül anya töri meg. Nos tehát, adja most ide azt a fejszét, hadd tegyen félre. Aztán leülünk és beszélgetünk. Kérdezhet, amit csak akar. Úgy hiszem, szeretne megtudni pár dolgot. Mindketten lassú mozdulatokkal mozognak. Látom, ahogy előkerül valami fekete és gazdát cserél, Hallom a szobát elhagyó lépteket, egy kinyilló ajtót, majd valami zörgést, végül pedig a visszatérő lépteket. Aztán csend, csak a halk duruzsolás hallatszik. Zúg a fejem, remegnek a szempilláim. Fáradt vagyok, annyira végtelenül fáradt. 42.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 hogy jól kivehetőek a vádlit fedő, félig kinőtt szőrszálak. Az egyik láb keresztbe vetve a másikon, előre-hátra hintázik. Világos szandál lötyög rajta, a nyitott orrészben látható lábújjakat félig lekopott, reménytelen pasztelszínű színű körömlak fedi. Olyan közelül hozzám, hogy elég lenne kinyújtanom a kezem, már is megérinthetném. Megsimogathatnám, vagy megkarmóhatnám.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 Egy pillanat erejéig mozdulatlanul áll, aztán ő is megemeli a karját és felém nyújtja. Újjai az enyémhez érnek, jégidegek. Szervusz, hát te ki vagy? Mit csinálsz itt? Anyahangja határozott, számon kérő. Gréta elrántja az újjait. Még egyszer utoljára a szemembe néz, hangom alig erősebb egy suttogásnál. Vigyázz magadra, jó? nélkül elszalad.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 ő maga teremti meg azokat. A szerző köszönete Köszönöm a profi kiadómnak, éleslátó próbaolvasóimnak, jó barátaimnak és támogató szeretű családomnak. És végül, de nem utolsó sorban, köszönöm neked, kedves olvasó. VÉGE